Анголон, Анжеліка у Квебеку Частина перша – Прибуття Розділ перший Вона обрала сукню кольору блакиті. Це була сукня зі щельного атласу, майже білого кольору. Але в її складках при найменшому русі грали то блідоблакитні, то ніжно-рожеві відблиски, невловимі, наче колір зорі. Дивлячись на вікна замку з корабля Голсборо, що стояв на якорі поблизу Квебеку, Анжеліка порівнювала цю сукню із тим холодним ранком, який чекав на них, відбиваючись тими ж перламутровими відтінками у тихих водах річки Святого Лаврентія, що простягалася подібно спокійному озеру біля підніжжя Квебеку. Місто також було рожевого кольору, стояла цілковита тиша. Сонне маленьке колоніальне містечко, загублене серед диких просторів Канади, здавалося, вичікувало, затамувавши подих. Анжеліці здалося, що місто спостерігає за нею. Підстерігає її, коли вона, Анжеліка де Сансе де Монтелу, графиня де Пирак, стояла перед дзеркалом у великому салоні Голдзборо. Вона вигнана з французького королівства, закінчувала свій туалет перед прийомом у пана де Фронтенака губернатора Нової Франції, який представляє на американському континенті все того ж Людовіка XIV, якого вона колись образила своєю непокорою. Ось чому легке занепокоєння стискало їй серце, незважаючи на те, що вона вдавала, що повністю поглинена своїм туалетом. Ні за що на світі молода жінка не хотіла б виявити найменшу тривогу перед тими, хто її оточував і хто допомагав їй одягатися. Її покоївки, кравецьку, осіба, велетень темношкірий, який носив її скриньку з коштовностями. Але в міру того, як наближалася година висадки на землю, ставали дедалі очевиднішими ті перешкоди, які робили цю витівку божевільною. Король Франції колись вигнав їх, її та її чоловіка графа Пейрака. Вони провели довгі роки у боротьбі з цим монархом, несправедливо засуджені ним через ревнощі та боязнь сильнішого суперника. Навіть у Новому світі багато французів із Канади вважали їх союзниками Нової Англії, а отже своїми ворогами. Нехтуючи цією політикою, Жоффрей де Пейрак зі своїм флотом, що складався з п'яти кораблів, щойно прибув до берегів Квебеку, щоб зустрітися там із паном де Фронтенаком, і укласти з ним добросусідський дружній союз. Це був перший крок на шляху повернення до Франції. І хто знає, можливо, повернення тих імен та звань, яких він колись був несправедливо позбавлений? Найближчі години повинні вирішити їх подальшу долю. Анжеліка думала про те, наскільки по-різному відчувають себе чоловік та жінка у подібній ситуації. Їй було набагато важче переносити несправедливу ворожість, ніж цьому чоловікові, який, долаючи найгірші випробування, знаходив для себе у цьому щось на кшталт задоволення. Він з'явився відразу ж слідом за внесеними для Анжеліки сукнями та прикрасами і вигукнув. Скоріше б почалося свято. Він стояв позаду неї в дуже ошатному атласному камзолі кольору слонової кістки з жабо прикрашеним маленькими перлинами. Погляд де Депейрака, прикутий до відображення Анжеліки в дзеркалі, блищав від насолоди і захоплення. Він, здавалося, був повністю захоплений останніми деталями приготування його дружини перед виходом у Квебек. Але вона не сумнівалася, що насправді йому не терпілося якнайшвидше розпочати свято, і вона почувала себе у цей момент трохи відчуженою і навіть далекою йому. Ця спроба повернення до Франції, хай навіть з порогу маленької канадської столиці, пробудила в ній спогад про її особисту боротьбу з королем Франції. Жофрей з його флотом, його багатством, з його поселеннями в мені був у надійнішому становищі. Цього літа йому вдалося залучити на свій бік двох спливових союзників із Нової Франції – пана Девіль Давре, губернатора Акадії – та інтенданта Карлона. Розраховуючи на підтримку пана де Фронтенака, губернатора, маючи впевненість у тому, що головнокомандувач пана де Кастель Моржа не втручатиметься, а архієпископ залишиться нейтральним, можна було сподіватися на доброзичливий прийом у Квебеку. Проте не слід забувати про єзуїта Доржеваля, який переміг їх в Акадії і мав великий вплив на індіанські племена Абинаків та Алгонгінів союзників Франції, а також на численних віруючих, які прагнуть довести свою відданість. Цей єзуїд створив організацію «Бороже» налаштовану до Жофрея де Пейрака, який щойно прибув, який безперешкодно влаштувався в околицях Акадії, що належить до володінь французького короля, і до того ж торгував з англійцями. Становище ускладнювалося ще й тим – що минулого року одній з віруючих Квебеку було бачення. Їй з'явилася дуже гарна жінка, яка мала принести численні нещастя для нової Франції. У народі була пущена чутка, що надзвичайна краса дружини графа Депейрака диявольського походження. Можна було з цього посміятися, але такий фанатизм часто призводить до війнь. Необхідно було негайно прояснити ситуацію, щоб уникнути кровопролиття. У цій неспокійній колонії було стільки партій, що підтримка одних відразу викликала неприязнь інших. Так, наприклад, серед прихильників Єзуїта називали Кастель Моржа, який тримав у своїх руках армію, і особливо його дружину Сабіну де Кастель Моржа, владну і сварливу, і в той же час якусь Жанін Гонфарель, що мала вплив у бідних кварталах Нижнього міста. Поява Анжеліки у цій чудовій сукні за останньою паризькою модою могла б порушити заздрість і злість цих пань. «Чи не буде краще, якщо я одягнуся скромно і непомітно, як це було в Таддосаку, спитала вона. «Ні», – відповів Пейрак, – «ви повинні їх зачарувати, підкорити. Народ очікує на видовище, треба йому це дати. Пані зі Срібного озера – образ із легенди». Отже, Анжеліка розуміла всю важливість перших миттєвостей, важливість того враження, яке вона повинна справити на суперечливо налаштований натовп, що зібрався на неї подивитися. Цього вечора Жофрей де Пайрак і його люди або переночують у стінах Квебеку, або будуть змушені забратися. Їхній флот буде розбитий і до того ж потрапить у пастку річки, скованої льодами зими, яка насувається – де Депейрак усе це добре розумів, і саме Анжеліці він присвятив головну роль у своїй грі. Його зухвалий план, про який вона нічого не знала, був розрахований на чарівне враження, яке Анжеліка справляла на всіх, хто її бачив. «Ви перша зійдете на землю, одна, притягуючи до себе всі погляди. Пан Девіль Давре вас супроводжуватиме, він уже попереджений». Вас також супроводжуватимуть озброєні люди на двох човнах, ваша охорона. Таким чином, ступивши на берег, ви постанете перед народом одна, і побачивши вашу сяючу красу, вони застигнуть від подиву. Ви скористаєтеся цим, щоб поставити вашу чарівну ніжку на берег Квебеку, подібно до богині, що повернулася з цитери. «Пан де Фронтена, Губернатор, цей галантний чоловік подасть вам руку, і таким чином натовп зрозуміє, що ви є лише однією з найчарівніших жінок, істотою абсолютно безпечною, самим втіленням жіночності та чарівності, і вони нададуть прийом саме вам, а не дружині Жофрея Депирака, яка знаходиться під захистом його зброї». І він додав, «Ви згодні?» Але йому не треба було чекати на відповідь. Блискучі очі Анжеліки говорили йому, наскільки цей план здавався їй вдалим і чудово відповідав її палкій і відважній натурі. Адже ми знаємо уродженців Франції, чи не так у Франції можуть триматися непривітно, коли вам загрожують зброєю, але ніколи не відштовхнуть жінку, яка прибула одна. А ви, що в цей час робитимете ви? Я. У цей час я... я зачарую місто. Анголон Анжеліка у Квебеку Частина перша. Прибуття Розділ другий. Сукня була дуже гарною. Анжеліка, незважаючи на всі турботи, не могла налюбуватися на своє відображення в люстрі. У цій новій сукні, яка щойно прибула з Парижа, вона помітила деякі нові деталі. Так, наприклад, здавалося, уже більше не носять або, принаймні, носять набагато менше плаття, що надівається поверх численних спідниць за фасоном паньє, піднятим догори подолом. Нова сукня вільно спадала поверх спідниці того ж кольору, злегка відкриваючи її спереду. Тканина була чудова. Найвишуканіший погляд міг би милуватися найтоншими переливами відтінків. Корсаж із короткими оборками по талії був розшитий трояндами, а пластрон був муарового кольору. Декольте було оздоблено мереживами, що закривали шию зі спини до потилиці і обрамляли її як коштовність. У цій чарівній сукні Анжеліка здавалася казковою істотою. Її смаглява шкіра ніби випромінювала світло. Можна було подумати, що вона сяє зсередини. Вона особливо старанно підфарбувала очі, чітко окреслила брови. Трохи рум'ян, суміш блідої охризі з легка помаранчевим тоном, ледь помітно наголошували на лінії щик. Самого світанку вона провела не одну годину за цим заняттям. І, незважаючи на холоду каюті, їй було тепло від старанності. З того часу, як їй довелося вести життя повне пригод, вона трохи втратила той досвір, який був у неї, коли їй доводилося фарбуватися щодня перед появою при дворі короля. Нарешті вона закінчила, і судячи з того погляду, який спрямував на неї Жофрей де Пейрак, результат був успішним. Темні очі графа сяяли від насолоди, а на губах його з'явилася ніжна напівусмішка. Це була знову та сама Анжеліка, зустрінута ним у Версалі світка придворна пані, яку зажадав король. Але це не засмутило його. З того часу, як він знову знайшов Анжеліку, він дізнався і покохав усі сторони її характеру. Вона часто дивувала його, іноді турбувала, але ще частіше зачаровувала своєю мінливою натурою, яка не була, однак, у протиріччі із самою собою. Він простяг руку і легенько торкнувся пальцями її голої шиї. Це прекрасне декольте чудово доповнили б діаманти, але потім заперечив. Ні, перли, вони ніжніші. Повернувшись до скриньки з коштовностями, яку тримав Куасіба, він вибрав на з трьох ниток перлів. Ця сцена, відбита у великому дзеркалі, нагадала їм подібну сцену, яка відбувалася багато років тому у палаці в Тулузі. Вони були впевнені, що обом прийшло на пам'ять те саме. Тулуза. «Тоді ви ще не кохали мене», – сказав пейрак. «Як це було давно? Ви змушували мене так сильно страждати. Але, чорт забирай, я все одно домігся б зрештою вашої любові. І я хотів, щоб ви самі покохали мене, а не тому, що я був вашим чоловіком. Та й тепер я хочу того ж». Вони дивилися на місто, і в обох було перечуття – що ця спроба повернення до Франції дасть можливість відновити все те, що вони втратили. Нарешті вони зможуть припинити блукання морями та лісами. Вони знову зможуть зайняти своє місце у суспільстві, серед рівних собі. Обійнявши її за плечі, грав тихо спитав. «Ви боїтеся?» «Трошки». І так, як вона злегка здригнулася, він додав. «Ви змерзли, я накажу подати ваш плащ». Внести плащ було не такою простою справою. Дельфіна, юна камеристка, покликала на допомогу Генрієту та Йоланту, а також кравця та Куасіба. Плащ був зроблений з білого хутра на підкладці з тонкої вовни та білого атласу з широким капюшоном, вишитим по краях золотом та сріблом. Вони внесли його, намагаючись не торкатися половиць, оскільки підлогу корабля не можна було назвати абсолютно чистою де пойрак розглядав Анжеліку, яка стояла перед зеркалом. «Чого ви лякаєтеся, кохання моє? Невдачі? Невже ви не знаєте, якою мірою ви зачаровуєте усіх, хто з вами зустрічається? Невже ви не усвідомлюєте, якими чарами ви володієте? Повірте мені, вони сильні, як ніколи. Я випробував їх на собі. Намагаючись зрозуміти, в чому полягає їхній секрет, я дійшов висновку». Що ви дійсно володієте магічним даром володіти серцями. О, моя люба, моя прекрасна! Ви, яка зуміла підкорити мене, будьте впевнені у своїй перемозі над усіма іншими. У цій тираді, сказаній на зразок трубадурів Лангедока, відчувалася така сильна пристрасть, що Анжеліка мимоволі посміхнулася. Справді, вона не могла не визнати, що має той дар, який вона стільки разів відчувала на чоловіках. Який вона то благословляла, то проклинала. Жофрей мав рацію, що нагадав їй про це настав час знову стати тією Анжелікою, яка, незважаючи ні на що, завжди здобувала перемогу. Вона вийде назустріч цьому натовпу, і вона не розчарує їх. Побачивши її красу, вляжуться страхи і заспокоїться ненависть. Вона торкнулася однієї із сережок щоб побачити, як заграють діаманти на її обличчі. Це було дуже гарно. Вона поправила кілька пасм своєї зачіски тим звичайним жестом, який буває майже у всіх жінок перед тим, як вони повинні постати перед поглядами публіки. Магічний жест. Знак самотворення, самовтілення, впевненості у собі самій, у своїй красі. Посміхнувши своєму відображенню у дзеркалі, Анжеліка відчула – що успіх беззаперечний. Слуги внесли її білий плащ, тримаючи його як прапор за чотири кінці. Гравдепейрак сам накинув його на плечі Анжеліки, розправивши складки і одягнувши каптур на її блискуче волосся. Можна було подумати, що він готує її до військових дій, головною зброєю в яких буде жіноча чарівність. І ця зброя має сьогодні завоювати для неї Квебек. Дельфіна піднесла Анжеліці гребінку та шпильки. – Пані, чи маю я супроводжувати вас? – спитала дівчина. – У мене скринька з вашим туалетним приладдям. – Ні, не треба. Я не хочу, щоб ви наражалися на небезпеку. – Жофрей втрутився у їхню розмову. – Панно, ваша турбота заслуговує на похвалу, але зараз я не хотів би, щоб ви були на передових позиціях. «Ви вирушите на Рошле, де також знаходяться діти з Йолантою. Там ви отримаєте всі вказівки та у потрібний момент зможете приєднатися до нас, щоб взяти участь у святі». Підкорившись, дівчата залишили всі предмети, турбота, про які була їм доручена, і залишили Анжеліку. Їх супроводжував один із матросів із Голсбором, який мав їх охороняти. Анжеліка почула, як грав про шепотівку Асіба. «Приведи сюди пана де Кастельморжа». Вона здригнулася. Пан де Кастельморжа, полковник, головнокомандувач військ Нової Франції, який, незважаючи на своє гасконське походження, був їх заклятим ворогом, перебував на борту корабля. Що це означало? Вона все зрозуміла, побачивши на порозі, замість запального, неотесаного, з поганими манерами і поганим характером полковника-губернатора, його сина, молодого ан який мав прямо протилежні якості. Гасконська кров, що текла у його жилах, виявлялася лише у жвавості його характеру. У смаку до любовних пригод, до поезії, до радощів життя. Худий і високий, з чорними очима, смаглявим кольором обличчя і сяючою посмішкою, він був схожий на Флоримона, як рідний брат. І не дивно, що вони потоваришували – коли випадок звів їх на берегах ніжних матінок, як тоді називали Великі озера. З індіанською пов'язкою на чолі, розшитому перлами, водязі із замші, але доповненим мережовним жабо, аби мабияк, щоб було, на його думку, достатньо, щоб виглядати елегантно. Він був яскравим прикладом тієї повної свободи молоді, яка виростала в колоніях, подібно до ще небачених плодів. Він вклонився з вічливістю молодого сеньора і схилився в ще глибшому поклоні перед Анжелікою. Його очі не приховували захоплення від її вигляду. Він заумер перед нею і, здавалося, важко відірвав від неї погляд, щоб знову повернутися до пейрака в очікуванні пояснення причини його запрошення на корабель. Граф розглядав його з симпатією та поблажливістю. Дивлячись на них, які стояли один перед одним, молодика і авантюриста зі скронями щосивіли, було дивно і навіть зворушливо бачити, як багато спільного було у людей, народжених Аквітанією. «Милостивий пане», – сказав Пейрак, – «я чув, що ви були пажем при французькому дворі протягом кількох років. Це правда, я перебував на службі у пані Валансьєн, подруги моєї матері, я носив її шлейф». А потім, коли мої батьки поїхали до Нової Франції, я вступив на службу до пані Тонне Шаранте. Але коли три роки тому пан Девільдавре, приїхавши до Сен-Клу, щоб передати мені звістку від батьків, побачив, як я сумую без моєї матері, він домігся того, щоб я поїхав із ним у Квебек. І я не шкодую про це. І за запалом вигукнув юнак. Життя набагато цікавіше, коли можеш розгулювати на волі ніж коли ти маєш прислуговувати знатним паням, хоч то була б сама принцеса. О, так, все це добре, але зараз настав момент згадати те, чого вас навчили. Пані Пейрак потрібен паж, щоб супроводжувати її сьогодні та надавати численні послуги під час прийому, який, можливо, буде дуже стомлюючим. Я ще можу додати, що вибрав вас, тому що ви відомі своєю хоробрістю, спритністю та люб'язним поводженням. Ви також добре знаєте мешканців Квебеку. Ви зможете, якщо знадобиться, надати допомогу тій, яку супроводжуєте. Чи відчуваєте себе готовим виконати цю місію? Вираз обличчя Ан-Франсуа показав, наскільки щасливим він був, отримавши такий несподіваний шанс зіграти свою роль долі Анжеліки, якою він захоплювався дедалі більше з того моменту, коли висадився в Тадусаку. Не турбуючись особливо про свій костюм, що підходить більше для полювання в лісі, ан докладно поцікавився, хто супроводжуватиме Анжеліку. Ретельно вивчив міст ящика для коштовностей, зробленого з черепахи та інкрустованого золотом. А в кришці було вбудоване дзеркало. Він перевірив наявність усіх гребенів та щиток, коробочок з рум'янами. Чи достатньо було шпильок. Чи був флакон з ароматичними солями на випадок непритомності, мереживні надушені хустки тощо. По всьому було видно, що він пройшов гарну школу пажа у знатних французьких пань. У поєднанні з його гарними очима, його грацією, його індіанським костюмом та серйозністю, із якою він взявся за свої нові обов'язки, справляла чарівне враження. Він сказав, що повинен дати вказівки Нільсу та Тімоті – які будуть підтримувати край плаща Анджеліки. І що, якщо пан і пані де більше не потребують його, він їх чекатиме на мосту. І він вийшов, несучи з собою черепахову скриньку. Анджеліка хотіла глянути на намисто вампум, яке на весні подарував їй у таке вождь племені ірокезів, на знак союзу між ними. Вона вірила, що воно принесе їй успіх. Щоб відкрити скриньку, довелося потривожити кота, що влаштувався на ній. Цей кіт, який супроводжував її в плаванні на Голсборо, несхвально ставився до всієї цієї метушні, яка порушувала його спокій протягом днів. Він прикидався, ніби міцно спить. Розбуджений, він потягався з невдоволеним виглядом, дивлячись, як Анжеліка вийняла зі скриньки намисто з маленьких білих і блакитних раковин предмет, якому традиції індіанців приписують силу талісмана. Намисто вампум вважалося рівноцінним золоту та сріблу. Те, що вожді рокезів подарував Анжеліці, було неоціненним. Воно символізувало справжній мирний договір. У таке вождь п'яти рокезьких племен вважався найлютішим ворогом Нової Франції. Але його союз із Жофреєм Депейраком та Анжелікою, які також були французами – Злегка пом'якшив його нетерпимість по відношенню до білих людей у Канаді. Натхненна новою впевненістю у перемозі, Анжеліка поклала вам пум на місце. Вона сказала коту – радій, малюче, цього вечора ти будеш у Квебеку і зможеш поблукати вулицями справжнього міста. Пригода починалася. Вона ще раз глянула на Жофрея Депирака, її коханого, її чоловіка, який вкотре задумував немислиме і шов на той крайній ризик, який міг призвести або до перемоги, або до поразки. Який він великий, сказала вона собі, і майже незрозумілий. Але він відрізняється від усіх інших. Він не може не перемогти завжди й у всьому. Сьогоднішній день був днем відродження. Анжеліка сперлася на запропоновану ним руку. А тепер уперед, пані, уперед. Квебек чекає на вас. Анголон. Анжеліка у Квебеку. Частина перша. Прибуття. Розділ третій. Її охопив холод, щойно вона вийшла на палубу. Навколо все шуміло, звуки корабля змішувалися з шумом міста і посилювалися луною в скелях. Чому в салоні Голзбургі здавалося, що всюди панує тиша? Гул дзвонів був подібний до дихання океану з прикладеної до вуха мушлі. Туман згущувався, і в ньому ховалася частина берега. Але все одно було видно, що всюди біля причалу стояло безліч найрізноманітніших суден – рибальських човнів, коркових та дерев'яних. Жофрей де Пейрак супроводжував Анжеліку верхньою палубою. Він вів її під руку, і їй раптом спало на думку – що йому довелося витримати жорстоку боротьбу з самим собою, щоб доручити їй виконати цю місію, де вона наражатиметься на небезпеку далеко від нього. Вони зупинилися біля великої срібної таці, приготовленої метрдотелем та його помічниками. Вона була уставлена срібними й кришталевими кубками, у яких був або ром, або той запашний і прозорий міцний напій, що виготовляють голландці з ялівцю. Прощальний келих, пояснив Жофрей де Пирак, Нехай вип'є кожен із моїх сподвижників, починаючи з Юнги і закінчуючи найпрекраснішою посланницею на землях Америки. Я віддала перевагу склянці води, сказала Анжеліка, виявивши, що в неї пересохло горло і що вона не може вимовити і двох слів. Їй одразу ж принесли води. Вона жадібно випила її і зітхнула з полегшенням. Тепер мені краще. Що ж ви хочете, я стала схожою на індіанців. Лише джерельна вода повертає мені сили. Вона зрозуміла з погляду жофрея, що йому пристрасно хотілося її обійняти і вкрити поцілунками. Ви чудові, це буде тріумф вони не зможуть стріляти в жінку, яка виступає як королева у своїх найкращих вбраннях. У перший момент вони будуть поглинені розгляданням вашого туалету, коштовності й зачіски. І партія буде виграна. Вистава розвиватиметься і триватиме за нашим сценарієм. Ніщо не зможе його порушити. У цій маленькій столиці Нової Франції не такий великий вибір розваг. Так, мені теж радісно. Гра буде важка, але я не відчуваю більше ніякого страху. Безперечно, страх залишиться зі мною, сказав граф і одним ковтком випорожнив кубок із ромом. Вона знову відчула, що він тривожиться за неї, проте не сумнівається в її успіху. Потім він надів на своє волосся, що розвівалося за вітром, чорний фетровий капелюх із білим пером, прикріпленим діамантовою пряшкою, і старанно натягнув шкіряні рукавички з крагами, обробленими мережево. Я зараз покину вас, пані, і почну ті обхідні маневри, про які я вам говорив. Завдяки тумановій, що закриває гирло річки, я висаджуся на берег і, пройшовши вздовж нього, досягну кварталів Нижнього міста і незабаром приєднаюся до вас у порту з флейтами, барабанами та трубами. Не турбуйтеся про дітей, вони в безпеці на Рошле. Він плаває далеко від берега і наблизиться, як тільки всі наші війська висадяться. Сигналом Голдсбору буде попереджено про те, що небезпека минула. І в цей момент ви сядете в спеціальний човен, який доставить вас до Квебеку. Коли вони розмовляли, їхні очі продовжували запитувати та відповідати. Їхні серця продовжували свій діалог. Я тебе кохаю, ти існуєш, ти прекрасна. Я тебе кохаю, ти існуєш, я почуваюся красивішою, сильнішою. А виграш, прошепотіла вона, який виграш у цій грі, сенс усього цього ризику. Домогтися справедливості від короля Франції Чи збунтувати проти нього відданий йому народ Це божевілля, це неможливо Ми боремося, б'ємося, але скажи мені який сенс всього цього Той самий, що й для всіх, відповів він весело Жити, перемагати на цій клятій землі, де існує так багато чудового Жити, як найкраще, боротися, щоб вижити Берегти не з сили, але оберігати людей від кровопролиття та жорстокості. Звичайно, те, що нас приймуть у новій Франції, це абсолютно незаконно, але наближається зима. Протягом довгих місяців із Францією не буде жодного зв'язку, нас підтримують миролюбні сили. Моє листування з фронтенаком приносить свої плоди. Але ж у вас є ще один союзник, ви мені говорили про це. Тихіше, сказав Пейрак. Мій союзник тим сильніший, чим менше про нього знають. Але помало все розкриється. Наразі вже достатньо того, що губернатор відкрито виступає на нашому боці. Він ризикує, що король дізнається про це. А яке ставлення короля до нас? Ми цього ще не знаємо. Ну, поки що, принаймні, наш виграш уже в тому, що ми, вигнанці та бродяги, зможемо провести зиму в Квебеку, на землі Франції серед своїх співвітчизників, що може бути чудовішим. Анголон Анжеліка у Квебеку Частина перша. Прибуття. Розділ четвертий. Поцілувавши її руку, він сказав, «Не турбуйтеся про мене, йдеться лише про вас, про ваш тріумф, Маркіза Янголів». Вона засміялася, почувши знову цей її колишній титул Маркіза Янголів. Її здивувало і втішило те, що він назвав її тим ім'ям, яке їй дали в паризькому злочинному світі – Маркіза Янголів. Дивлячись на місто, яке здалеку виглядало, як якесь маленьке французьке містечко в Нормандії або Британії, вона відчула зв'язок між своїм минулим і сьогоденням. Гра розпочалася, кожному була відведена його роль. Анжеліка чекала на прибуття Маркіза де Поблизу Квебеку був лише їх флот – п'ять добре оснащених кораблів з бортовими огорожами на кожній палубі. Отвори в бортах приховували чорні очі гармат. Місто було беззахисне перед цим флотом. Зима, що наставала, відрізала його від колишнього світу. І залишала їх у двох, один проти одного – французів з Квебеку і французів, якими командував Пейрак. Квебек височив перед ними. Увесь складався з високих білих будинків з гостроверхими дахами, які тіснилися один біля одного, дерлися до гори і нагромаджувалися до самої вершини гори Рок. У ньому було багато зелені – дерев, фруктових садів, розташованих терасами на різній висоті, з'єднаних сходами, вузькими стежками, ледь помітними дорогами. На самій вершині, височіючи над рештою будинків і палаців, Розташовувалися собор, семінарія, єзуїцький коледж, монастир уж Сулінок, замок святого Людовіка. Їхні гостроверхі дзвінниці, шпилі та хрести ніби вінчали місто ажурною короною. Було щось зовсім особливе у цьому місті на краю землі. Три чи чотири маленькі вітряки, що виднілися то тут, то там, надавали загальному ансамблю деяку простоту та затишок. Самотній силует великого дерев'яного хреста чітко вимальовувався над мисом діамант. Маркіс Вільдавре виник перед Анжелікою несподівано. «Чи не хочете подивитись у мою підзорну трубу?» – спитав він і додав, повертаючись на всі боки. «Як ви знаходите мій костюм? Він чудовий чи не так?» «Він чудовий. Але я також чекаю від вас компліментів через моє плаття. Ви мені нічого не кажете». Що ж тут казати, нема слів. Справді, місто зверху донизу було заповнене людьми і скидалося на гігантський мурашник. Анжеліка налаштувала підзорну трубу і роздивилася набережно, чорно від натовпу, що її заповнював, І на передньому плані силуети офіцерів у парадних мундирах, пані в придворних туалетах із звіялами в руках. На неї чекали, безперечно, разом з усіма почистями та урочистістю, з якою чекають найвищих гостей, а не ворогів чи якихось підозрілих іноземців. Анжеліка була вкрай схвильована. Вона вже давно не бачила таких великих зборищ людей, що складалися виключно з французів. Вони, здається, задоволені. Вони щасливі, можете мені повірити. «А як військовий губернатор, пан де Кастель-Моржа?» – спитала вона. Він змирився. Губернатор узяв із нього обіцянку, що він нічого не почне проти вас. Дивіться, я бачу його у мою підзорну трубу. Ось він поряд із паном Дефронтенаком. Він роздратований, але не подає виду. А отець Доржеваль, ви його бачите? Серед юрби було безліч чорних сотан. Ні, я його не бачу. Він, мабуть, десь позаду. Вільдавре продовжував розглядати, на толпі нарешті вигукнув. А ось він, ось він, я ж знав, я ж вам казав, подивіться туди праворуч, біля групи офіцерів, я бачу його, цей священник у чорному. Пам'ятаєте, я казав вам, що він дістанеться раніше за мене і чекатиме мене на причалі? Хто, отець-доржеваль? Та ніщо ви, мій капелан, переможно заявив Маркіз. Ви пам'ятаєте його, це панда жене, який був зі мною на Голзборо, але відмовився йти в глиб французької бухти, вважаючи за краще дістатися до Квебеку по землі. Ох, я ж казав вам, що він здатний дістатися сюди раніше за мене. Ось що робить Акадія із сорокарічним чоловіком, який звик лише до книги молитов, лісового мандрівника, сканує за спиною. Я ж казав вам, ця країна перетворює людей на безумців. Анжеліка розглянула в підзорну трубу силует священника, що велично стояв, і згадала, що миттю бачила його на Голдсборо. Він чекав свого покровителя, стоячи в натовпі на набережній, і важко було уявити, що ця людина пройшла пішки майже триста льє, крізь важкопрохідні та небезпечні місця. Квебек був схожий тепер на дерево, обвішане плодами. Не було жодного вікна, з якого б не виглядала чиясь голова. На стінах кріпосного валу сиділо багато людей. За межами міста тяглася широка зелена долина, яка тепер була рудуватого відтінку. І, здавалося, рухалася. Це були племена індіанців, союзників та друзів Франції. Вільдавре знову звернувся до Анжеліки. Безперечно, я надам у ваше розпорядження мій порчез, коли вам треба буде підійматися до собору на урочисту месу. Мій порчез найкомфортніший у Квебеку. І додав, не бійтеся нічого, під моїм захистом ви недоторканні, ось побачите. І він пішов, прокладаючи собі дорогу серед людей, що снували туди-сюди на палубі Голзбору. Матроси виглядали чудово у своїй ошатній формі з білої тканини, у блакитних із золотом головних уборах. Нільс Абаль, світловолосий швед, і Тімоті, маленький темношкірий хлопчик, підійшли до Анжеліки, готові нести шлейф її плаща. Вільдаврес знову підійшов до них, блідий і схвильований. Одна річ розбита, це жахливо. Про яку річ йшлося? Може, про гармату? «Моя фаянсова похідна піч!» Його прикрість ще посилилася, коли він побачив Тімоті в його багряній лівреї. «Як? Ви відмовилися віддати мені в пажі цього малого, а ви собі його взяли?» Анжеліка почала йому пояснювати, що це лише тимчасово, щоб зробити задоволення маленькому темношкірому хлопчику. Але Вільдавре вже знову був зайнятий іншим. Розмовляючи через борти з жителями Квебеку, він дізнався приємнішу для нього новину. «Я тільки-но дізнався, що моя служниця повернулася зі своєї хатини в Сан-Жозефі. Вона бачила сон про моє швидке повернення до Квебеку і поспішила приготувати будинок до мого приїзду. Тримаю парі. Вона приготувала нам печеню з куріпок, яку ви ніколи не куштували». Ох, Анжеліко, вже цього вечора ви вечерятимете в моєму будинку у верхньому місті і спостерігатимете, як ніч спускається на святого Лаврентія. Я сподіваюся, що ви мене часто запрошуватимете до мене додому. Може, ваша служниця буде розчарована, дізнавшись, що ви поступаєтеся нам, вашим будинком, а самі вирушаєте до нижнього міста. Вона зробить усе, як я накажу». Він знову глянув у підзорну трубу. Я хотів би показати вам звідси мою оселю, але дерева сусіднього саду закривають її. Хоча, принаймні, я бачу частину даху та трубу, з якої йде дим. Життя прекрасне. Анголон Анжеліка у Квебеку Частина перша. Прибуття Розділ п'ятий Іноді Маркіс Вільдавре і Анжеліка кидали тривожні погляди у бік Вірла річки, у тому напрямку, куди зникли човни графа Депейрака. Легкий туман, який раніше заважав бачити все, що там відбувалося. «На що ми чекаємо?» – спитала Анжеліка. – «На сигнал, який вони мають нам подати. Але поки що, можливо, вони вважають, що туман занадто щільний». Майже в цей самий момент туман почав потроху розвіюватися, і в гирлі річки, видно, було, затонули корабель. Що це за жалюгідна споруда? Це сан Жан Баптист, стара калоша, яку ми не раз рятували під час розливу святого Лаврентія. Було зроблено все можливе, але він у надто жалюгідному стані і вчора ввечері майже розвалився. Почав текти і тепер стерчить у гирлі. Але цей інцидент нам на руку. Наші яхти Дезере та Рошле допомагали рятувати пасажирів. Вони прийняли на борт тих, хто особливо намокнув. І серед них пана Дебарданя, посланця короля та його офіцерів. Наразі всі вони є нашими заручниками. Але пан Депейрак не скористається цим. І захоплююсь його політичною мудрістю. Ця історія із порятунком потопаючих – дозволила йому зміцнити позиції у Квебеку. І коли він прибуде і приєднається до нас, у його свиті будуть почесні гості, врятовані ним, і серед інших – посланець короля Франції. В цей час молодий чоловік із довгим волоссям, перехопленим на індіанську манеру пов'язкою з перлами, в курці з бахромою, стрімко наблизився до нього і став поряд із Анжелікою. Він був вищий за неї на голову. У руках він тримав черепахову скриньку, інкрустовану золотом із виглядом волхва, що приносить дари. «Ан Франсуа», – вигукнув Вільдавре, – «що ви тут робите, друже мій?» «Пан Депейрак доручив мені супроводжувати пані Депейрак», – гордо мовив юнак. «Як супроводжувати її? Чи не забагато це, двоє захисників? Що за нісенітниця?» «Я один здатен захистити її. Ви безперечно брешете. Вам нічого не доручали. І ви виглядаєте безглуздо у ваших індіанських лахміттях. Мені доручено нести скриньку з прикрасами пані Депирак. У такому вбранні – що за маскарад? Ви не в змозі одягнутися так, як личить людині вашого становища. І ви наважуєтеся знаходитися поряд із найпрекраснішою у світі жінкою – це неможливо. Сигнал, вигукнула Анжеліка, яка щойно побачила, як у небі прокреслила слід ракета, подібно до падаючої зірки. Сигнал, повторив Вільдавре, це знак для нас. І відразу усвідомлюючи всю важливість моменту, він забув про сварку. Сідаємо в човни, ходімо, Анжеліко. Пажі, ви готові? Тримайте краї плаща, ось так. «Що ж до тебе, Ан-Франсуа, відсунься на задній план і не намагайся зайняти моє місце, інакше я зверну тобі шию». Випнувши груди, підвівшись на підбори, Маркіс Вільдавре узяв Анжеліку за руку, витягнувши її вперед і так високо, ніби він збирався танцювати павану на балу в палаці. І так вони перетнули палубу і підійшли до трапу. Внизу, чекаючи на них, гойдався човен. Спочатку до нього переправили обох пажів. Потім шевальє Девовенар, вибачившись за те, що він йде попереду, подав Анжеліці руку, щоб допомогти їй спуститися у човен. Корабель злегка хитало, сукня та плащ чіплялися за поручні, і Анжеліка була рада, що може спертися на надійну руку акадійського сеньора. Її підбадьорювало і зігрівало те, що вона оточена канадськими та акадійськими друзями – які не бояться на очах у всіх виявляти їй найвищу повагу. У човні вона віддала перевагу стояти, тому що вода була спокійна, а її занадто пишний туалет не дозволяв їй влаштуватися зручніше. Вона дякувала небу за те, що погода стояла сприятлива. Усе було б зовсім інакше, якби в цей час почався дощ або снігова буря, вітер і великі хвилі. Під цим ясним небом все здавалося сприяло її успіхові. Подивившись на небо, вона побачила зграю диких гусей. Останні. Вирізняючись чітким ключем на тлі ясного неба, вони летіли, витягнувши шиї, і пронизливо кричали. І в цих криках Анжеліці здалося привітання. Вона подумала, що це знак успіху. Але тут у неї в пам'яті виник м'який голос, який прошепотів їй. «Я навчилася ненавидіти море, тому що ви його любите, а також птахів, через те, що ви знаходите їх красивими». Ці слова, сповнені ненависті та безумства, вимовлені колись амбруазіною демоном, нагадали їй, що крім друзів існують і вороги, які ще не склали зброї. Невже навіть мертва? Ця жінка може її переслідувати і приносити нещастя. Пан Вільдавре спустився в човен за Анжелікою і зайняв своє місце поряд із нею. Веслярі підняли свої важкі весла, як і увесь екіпаж корабля, вони були одягнені у біле та блакитне із золотом, з пістолетом біля пояса. У сусідньому човні, який мав слідувати за ними, шість моряків, озброєних мушкетами, доповнювали охорону. Анжеліка, стоячи спереду, дивилася на Квебек. Тепер їй хотілося якнайшвидше почати діяти, завойовувати нових друзів, відчувати силу своєї чарівності на тих, хто був налаштований проти неї, і сама вона перша побачила, як над вершиною року, подібно до гігантської квітки, заклубився білий дим. Тривога. вигукнула вона, потім вони почули глухий звук гарматного пострілу і водночас зовсім поряд просвистів снаряд. Вони відчули страшний поштовх. Гігантський водяний стовп виник, як за помахом чарівної палички, біля носа Голзбору, досягнув своєї найвищої точки і впав із шумом водоспаду. Підхоплений цією страшною хвилею, юний ан що стояв біля трапа, був зірваний зі свого місця – і пролетівши над їхніми головами, упав неподалік човна у води святого Лаврентія, притискаючи до грудей черепахову скриньку з коштовностями. Анголон Анжеліка у Квебеку Частина перша. Прибуття Розділ шостий. БУШПРИТ був зірваний. Трохи не вистачило снаряду, пущеному з висот Квебеку, щоб знищити і корабель, і човен з усіма, хто там був. Голзборо з надзвичайною швидкістю уникав лінії вогню. Човен був піднятий величезною хвилею, і моряки відчайдушно гребли, щоб піти подалі від корабля. Із шумом і скреготом відкрилися бортові люки Голзборо, виявляючи чорні дула гармат. «От і все. Це війна!» подумала Анжеліка, несамовито від гніву й досади. О, як це безглуздо. Її хитнуло назад, потім уперед, і, ледь не впавши, вона вчепилася в борти човна. Вільдавре, навпаки, випроставшись, кричав пану дурвілю, командувачу бойових дій на Голцборо: Не стріляйте у цьому напрямку, ви зруйнуєте мій будинок. Цільте сліворуч. По будинку Кастель моржа, військового губернатора цього негідника і зрадника. «Бачте, он там, там, у тому кутку над каплицею семінарії. Будинок із шиферним дахом. Стріляйте, зруйнуйте його!» Покриваючи галас криків і наказів, пролунав голос графа Дурвіля. «Вогонь!» Оглушливий залп загуркотів у скелях, і повітря наповнилося гідким димом. Гозборо маневрував із розгорнутими вітрилами. Інші судна флоту наблизилися до нього – щоб вишикуватися поряд. Жовтий дим, наповнений гуркотом гармат і криками людей, прийшов на зміну прекрасному і тихому ранку і зграя диких гусей повернула з переляку назад. Тривожачись за юного Ан-Франсуа де Кастель-Моржа, Анжеліка виглядала на поверхню води. Чи вмів він плавати? Нарешті вона помітила його і крикнула, щоб йому надали допомогу. Плавати він умів, але йому заважав важкий замшевий одяг. Нарешті індіанське каное підібрало його, а потім він був пересаджений у рибальський човен. Чекали інших пострілів, інших залпів, але луна змовкла і більше нічого не було. Все, що сталося, було подібно до короткої і шаленої конвульсії. Повільно розвіявся дим, знову з'явилося сонце і висвітлило місто – що як ніколи кипіло від збудження. І тоді вони помітили, що їхня шлюбка, збившись із курсу, віддалилася від човна із озброєною охороною. Підхоплені сильною течією, вони невблаганно наближалися до набережних Нижнього міста, трохи вище за Королівську площу, де на них чекали офіційні особи. Люди, що стояли на набережній, дивилися на них в усі очі, роззявивши рота сподиву. Чулися вигуки. Веслярі марно намагалися розвернутися, сильна течія несла їх уперед. Тим гірше, треба причалювати, вирішила Анжеліка. Але ж це квартал складів і сараїв, сказав Вільдавре. Це Квебек, і я приїхала, щоб висадитись у ньому. Вона випросталася у своєму королівському вбранні, сонце переливалося у її коштовностях. Шлюбка швидко наближалася до причалу. Анжеліка вже могла розрізняти обличчя, здебільшого вони виражали глибокий подив. Анжеліка розуміла, що ці бідні люди з кварталів Нижнього міста сподівалися лише миттю побачити те видовище, яке призначалося офіційним особам. Тепер вони не могли повірити, що раптом опинилися у ложах на найкращих місцях. До всього ж в цьому глухому кутку Нижнього міста мали знаходитися ті, Доставився до них вороже, не схвалюючи політику губернатора, який готовий був бачити в них посібників диявола і союзників їхніх найлютіших ворогів – англійців. Ось чому Вільдавре був розлютований. Замість того, щоб брати участь в урочистій виставі, де йому було відведено чудову роль, він змушений висаджуватися серед ворогів у жалюгідній і небезпечній глушині. «Плебеї, плебеї!» Бурмотів він. «Що за нещастя!» Але Анжеліка була щаслива бачити, як швидко вони наближаються до причалу Квебека. Із задоволенням розглядала щільний натовп на набережній, які, витріщивши очі, дивилися на човен, який підпливав. Даремно нововинар, стоячи попереду, кричав. «Ловіть трос, зборище ідіотів, ловіть трос!» Ніхто не поврухнувся. Зрештою, хтось підхопив трос кинутий з човна, і вони причалили. Човен злегка вдарився об палі маленького молота, що підгнив, і що загруз у тині. Вільдавре вистрибнув із човна, і щойно кінчик його атласного черевика торкнувся сирого дерева Дебаркадера, до нього повернувся увесь його ентузіазм. Він простягнув руку Анжеліці, і за допомогою пажів, що притримували її плащ і її прекрасне обрання, вона у свою чергу ступила на берег. Почуття перемоги і щастя відразу оволоділо нею. Вона досягла Квебеку, вона нарешті в ньому. У Тадосаку, вони знову ступили на землю Франції. Але в Квебеку, столиці колонії Нової Франції, вони знову знаходили королівство і майже Версаль. І за фасадами цих кам'яниць, зведених на землі Америки, був образ короля Франції – того короля, який кохав її, якого вона відкинула і який її вигнав. Людовіка XIV – короля сонця, який був, безсумнівно, найбільшим королем в усьому всесвіті. Хто б не були ці люди – шахраї чи чесні, плебеї чи знатні сеньори. Ті, хто чекав її тут на набережні, були французи, як і вона, тієї ж раси, того ж коріння, говорили тією ж мовою і більше того – Більшість із них були уродженцями Західної Франції, куди входила її рідна провінція Пуату. Всі ці почуття та думки про те, що вона у своїй країні, серед своїх, наповнювали її величезною радістю. І ця радість сяяла на її обличчі. Вільдавре, увійшовши в ситуацію, став поруч із Анжелікою, витягнув шпагу і, змахнувши нею театральним жестом, вигукнув. «Друзі мої, я Маркіс Вільдавре!» Повертаючись до нашого славного міста, вітаю вас. Я маю честь представити вам графиню Депейрак. З волі нагоди вона відвідала вас раніше, ніж губернатора. Викажіть їй вашу вдячність за те, що доля зробила вам такий подарунок. І привітайте її, а потім я проведу графиню до тих невдах, які чекають і не дочекаються її прибуття. Сміх та привітання пролунали з усіх боків. «Вперед і сміливіше!» – скомандував Вільдавре. Він опустив униз свою шпагу, тримаючи її на відльоті, іншу руку простягнув Анжеліці і почав підійматися набережною, яка виходила на широку площу. «Нам потрібна музика!» – вирішив Вільдавре. Маленький паж Нільс Аббаль, почувши його, виняв свою флейту. Залишивши плащ, який він підтримував разом із Тімоті, він вийшов уперед, і підніс інструмент до губ. Пролунала ніжна і легка музика, і вони просувалися вперед у такт їй. Вони намагалися йти повільно, щоб їхнє просування не було схоже на втечу. Люди аплодували та розступалися перед ними. Музика маленької тростинної флейти надавала цьому кортежу особливої чарівності. Анжеліка згадувала міста Пуату та Ванден, куди їй доводилося в'їжджати з тріумфом. Їй назустріч, як і тоді, мчали привітання. Їй хотілося усіх обійняти та поцілувати. І люди, мабуть, відчули це, бо помалу їхні обличчя висвітлилися усмішками. Раптом Анжеліка почула гучний сміх. Сміялися, дивлячись на щось позаду неї. Обернувшись, Анжеліка побачила свого кота, який прямував за кортежем. Задерши свій пухнастий хвіст, він виступав повільно і поважно в такт звукам флейти. Усім своїм виглядом він ніби говорив. «Ну що ж, я теж, подобається вам чи ні?» Вступаю до Квебеку. Анжеліка була така здивована, побачивши свого кота, як йому вдалося піти за нею. Мабуть, він проліз у шлюбку непоміченим. Мабуть, вважаючи, що коли він виявлений, він може зайняти належне йому місце, кіт в кілька стрибків обігнав кортеж і влаштувався поряд із Нільсом Аббалем, щоб йти попереду. Ця подія остаточно розбила кригу. Оплески посилилися, посмішки стали ще теплішими. Нато ставав дедалі густішим. Чутка про те, що графиня Депейрак – пані Срібного озера, нефічний персонаж – у який вірили лише на половину, справді висадилася в бухті Кюльдесак і рухається через квартал Сулефор, поширювався миттєво і спустошив вулички та сусідні будинки. Здавалося, вони виграли, але в той момент, коли вони досягли краю площі і збиралися вступити на вулицю, що йшла паралельно річці і що виходила на Королівську площу, група людей перегородила їм шлях із криками. Зрадники продалися англійцям. Самі зрадники, дайте їм пройти, не лізьте в наш квартал. Ви самі продалися, вам заплатили. Хто заплатив вам? Єзуїт? Заткнися, богохульнику. бійці жителі кварталу стали на бік Анжеліки. Полетіло каміння. Один із них потрапив у кота. Кід видав пронизливе нявкання, підстрибнув, упав і залишився лежати нерухомо. «Мій кіт!» – вигукнула Анжеліка і, не дбаючи про своє розкішне обрання, опустилася перед ним на коліна. Все прийшло в безлад. Люди кричали. Моряки негайно стали навколо Анжеліки. Вона ж, підібравши бідного кота, намагалася з'ясувати, чи поранений він, чи лише оглушений. На щастя камінь відскочив рикошетом і удар був не такий сильний. Вільдавре, оголивши шпагу, тримав натовп на відстані. Він не хотів нікого поранити і переконував усіх заспокоїтись, та його не слухали. Раптом хрипкий голос перекрив шум натовпу. «Зупиніться ж, ідіоти!» За кілька хвилин ситуація прояснилася, як кеглі з битим м'ячем кілька людей вороже налаштованих полетіли вниз на бруківку. І в просторі, що розчистився, з'явилася товста жінка, дуже сильна, з розпатланим волоссям яка щедро роздавала праворуч і ліворуч ляпаси й тусани, швидко прокладаючи собі шлях. Нарешті вона наблизилася до Анжеліки. Не журись за свого кота, Люба, сказала вона пом'якшеним голосом, і зовсім тихо та довірливо додала. І з ним нічого страшного. Я бачила, як у нього потрапив камінь. Дивись, бачиш, він ворухнувся. Я вилікую його, віддай його мені. Нині тобі не до кота. Продовжуй свій шлях. Раще тобі не затримуватись тут. Я відправила свою людину попередити цих знатних панів. І незабаром прибуде охорона, яка проведе тебе до губернатора. Нічого не бійся і довірся мені, я вилікую твого кота. Обережно приймаючи з рук Анжеліки кота, вона змовницьки підморгнула їй і зникла в натовпі. Який охоче перед нею розтупився. Здавалося, її всі тут знали, і вона мала великий вплив. Вільдавре обтрусив свої манжети і поправив свою перуку. Тімоті простягнув йому капелюха, який впав. «Ну що за звичаї? Що за звичаї?» – бурмотів Маркіз. «Я не впізнаю моє славне місто. Я декого впізнав у цих негідниках. І покарання не забариться. Вони дорого заплатять за своє нахабство. Лейтенант кримінальної поліції – мій найкращий друг». Анжеліка озирнулася. Тепер біля неї залишилися лише доброзичливці, але випадок із котом її дуже стурбував. Було щось незрозуміле у втручанні цієї товстої жінки, однак, незважаючи на свою фамільярність, вона вселяла їй довіру. Вона поглянула на Вільдавре і сказала йому, треба, щоб ми дісталися до пана Фронтенака. У цей момент НАТО проступився і пропустив людину, яка наближалася до неї швидкими кроками. Він також ніс свою шпагу оголеною, неначе був готовий, якщо треба пустити її в хід. Вона впізнала кавалера Клода Деломені Шамбора, одягненого в парадну форму Мальтійського ордену. Анголон Анжеліка у Квебеку Частина перша – Прибуття Розділ сьомий Обличчя його виражало занепокоєння. «Ми були такі стривожені!» – вигукнув він. «Слава Богові, ви живі й здорові!» Він усміхнувся. Анжеліка була рада знову побачитися з ним. Його присутність її заспокоювала і надавала надії. Мальтійський лицар мав великий вплив на населення Квебеку. «Хто стріляв?» – спитав Вільдавре. «Ми й досі не знаємо. На щастя, пан де Фронтенак діяв швидко та енергійно». Він був у нестямі від люті, дізнавшись, що порушили його наказ. Він сам піднявся на саму вершину, звідки стріляли, щоб особисто втрутитися, якщо це знадобиться. Але виявилося, все знову стало в порядку, ніби нічого й не сталося. Ходімо, я проведу вас до Королівської площі, на вас там чекають. Я беру вас під свій захист. Раптом очі його розширилися від захоплення. Він щойно помітив її вбрання. «Боже, пані, які ви прекрасні!» Анжеліка весело засміялася. Йому доводилося бачити її у форті Вапасу, або всю загорнуту в хутра, або в грубому л'яному одязі та в чоботях. Їй приносило задоволення те, що зараз він бачить її в більш вигідному світлі. «Я хотіла вшанувати Квебек», – сказала вона. «Це для мене такий щасливий день». І багато разів казали, що цнотливий лицар палко в неї закоханий, і вона не могла не дозволити собі внести певну частку кокетства у їхні стосунки. Одне було беззаперечно – це те, що він був їй відданий настільки, що деякі думали, що він зачарований або втратив розум. А я, – втрутився Вільдавре, – він насупився, почувши, як грав Деломені оголосив, «Я вас беру під свій захист». Як? Нас обстріляли, ми втратили свій ескорт. Ми плентаємося у тінистій бухті нижніх кварталів без жодної охорони, і ніхто не поспішає до нас на допомогу. Ми б'ємося з будь-яким збродом, щоб на силу пробитися до вас. Я захищаю пані де ризикуючи життям. Завдяки мені пан де Фронтенак уникає серйозного дипломатичного скандалу. І хто знає, можливо, навіть війни. І що? «Це не я, а ви матимете честь представити пані Депейрак губернатору? Чи не думаєте ви, пане Деломені, що ви хочете зайняти те місце, яке по праву належить мені?» «Заспокойтесь, Маркізе», – сказав здивований лицар, – «і прийміть мої щирі вибачення. Я не очікував побачити вас тут. Це вже занадто. Я вас не бачив. Але я сказав вам кілька слів, і ви мені відповіли». Але, звичайно, ви нічого не помічали довкола, ви були засліплені. Нею, звісно. Зауважте, що я розумію ваш стан і навіть можу пробачити, але я не поступлюсь вам своїм місцем. Ну що ж, тоді я поступлюсь вам своїм, сміючись погодився грав Даломені Шамбор. Однак він не випустив руку Анжеліки. Він лише став ліворуч від неї, тоді як Маркіс став праворуч. Саме так вони й увійшли на Королівську площу яка була водночас і ринком для Нижнього міста, площа була сповнена народом. При її появі все стихло, потім пролунали вигуки привітання та овації. Відсутність пана Фронтенака порушувала перебіг церемонії. Знатні панове, що зібралися в глибині площі біля піднесення, одягнені в парадні туалети, оточили Анжеліку, дбайливо пропонуючи їй сісти, вгамувати спрагу, Робили їй усілякі компліменти, виражали свої захоплення. На височині стояли столи, вкриті білими скатертинами і обставлені безлічу кубків і келихів, які сяяли на зимовому сонці. Достатньо було однієї єдиної деталі, щоб нагадати Анжеліці, що вона знаходиться в Новій Франції, а не в Новій Англії. Королівська площа служила одночасно і ринковою площею для жителів Нижнього міста – а піднесення в центрі було не чим іншим, як місцем, де відбувалися страти й розправи. Щоправда, досить рідко. Наразі ешафот був закритий гарними килимами, а ланцюги ганебного стовпа та лава підсудних прибрані. Чотири барильця з вином та вражаюча кількість фляжок із ромом з Антильських островів були виставлені для частування. Пан Депейрак подарував нам це чудове вино – пояснила Анжеліці дуже люб'язна і жвава пані. Він надіслав його рано вранці, а також цей чудовий полум'яний ром і лікери для пані. Ось чим пояснювалася така незвичайна веселість, що била через край, яка панувала на площі. Анжеліка подумала, чи не навмисно грав Депейрак і з самого ранку пригощав мешканців Квебеку. Його щедрість прияла гарному настрою. Ось чому, мабуть, так легко поставилися до тих кількох гарматних пострілів із Голдсборо. Анголон Анжеліка у Квебеку Частина перша. Прибуття. Розділ 8. Довготелесий башкетник бігом спускався до них дорогою з верхнього міста, задихаючись і накульгуючи. Багряне від холоду і заросле щетиною, його обличчя здавалося майже чорним. Він раптом зупинився перед Анжелікою, як кінь, що відчув перешкоду. «Ви, пані Депейрак?» – спитав він, важко дихаючи. Дізнавшись, що все гаразд і Анжеліці було надано гідний прийом, він повернувся, щоб наказати. «Треба попередити дикунів. Великий Нарангасет збирається вести їх сюди через рівнину Абрахама». Дізнавшись, що стріляли у його друзів, «Вирушайте негайно попередити його!» Один із гінців, у якому Анжеліка впізнала Ромена де Лобіньєра, бігцем вирушив виконувати доручення. Офіцер, який заріс чорною бородою, продовжував стояти перед Анжелікою в нерішучості. Він підібрав свій плащ, намагаючись відважити їй галантний уклін. «Пан де Кастельморжа!» – представив його граф де Ломені. «Пане, де Кастель-Моржа?» – вигукнула Анжеліка. «Це ви наказали стріляти по нашому флотові?» «Ні, чорт забирай, даю моє чесне слово!» Він сперся на поміст. А я й, моя нога! Ви поранені?» «Ні, це я заробив після зимової кампанії проти ірокезів!» І він раптом покинув її, кинувшись на зустріч панові, який з'явився в оточенні 12 солдатів – одягнених у форму піхотинців із мушкетами на плечах. Він почав напівголосно давати йому якісь пояснення. Анжеліка здогадалася, що цей знову прибувший і є губернатором Фронтенаком. Він одразу ж їй сподобався. У цій міцній 50-річній людині було щось просте і добродушне, що створювало відчуття, ніби вона знайома з ним уже багато років. Коли він хмурив свої густі брови, його погляд блищав подібно до сталевого клинка, але частіше очі його сміялися, а в складці його рота і з товстими губами було щось добре. Було видно, що він насамперед військовий, і що увесь цей елегантний костюм, одягнений сьогодні вранці, ретельно зав'язане жабо, панчохи із золотими стрілками, зажадали від його слуг багато спритності і навіть героїзму. Його сива перука була одягнена трохи криво. Він слухав Кастельморжа уважно, але з нетерпінням. "Все це з вашої вини", кинув він губернатору. "Ви дозволили себе обманути, і через вашу легковажність я перебуваю перед серйозними дипломатичними ускладненнями. Я знайомий вже дуже давно з паном Депейраком, і протягом року ми ведемо переговори, які мають на меті укласти між нами союз. І ось тепер його флот відплив. Що він задумав?" Він так просто не пробачить нам цієї образи, яка ледь не коштувала йому його кращого корабля. Я хочу негайно надіслати йому послання, і я доручаю це вам. Вирушайте негайно, і тим гірше вам, якщо вони почнуть стріляти. Тим часом панові де фронте на Ку повідомили, що пані де пейрак перебуває тут. Обернувшись і побачивши її, він скрикнув від радості і кинувся до неї з розкритими обіймами. Пані «Яке диво! Жива і неушкоджена! А де ваш чоловік? Я сподіваюся, він не дуже гнівається на нас». Не чекаючи відповіді на свої питання, він цілував їй руки і дивився на неї так, ніби не міг повірити своїм очам. Потім він знову стривожено запитав, «Де ваш чоловік? Що він робить?» «Я не знаю». Вона швидко розповіла йому про все, що сталося. «Пан де Пейрак повинен божеволіти за вас». Треба терміново його заспокоїти. Він продиктував своєму секретареві послання повне вибачень та пояснень і вручив його одному зі своїх людей. «Ні, тільки не ви», – сказав він Кастель Моржа. «Ви тільки псуєте», – офіцер зайняв місце в човні. Потрібен був деякий час, щоб знайти білий прапор. Його спорудили з білого шарфа одного з офіцерів. Весляри налягли на весла, і човен почав швидко віддалятися туди, де розмиті легким туманом виднілися силуети кораблів Депейрака. Пан де Фронтенак стежив за ними стривожено та нетерпляче. Тепер нам залишається тільки чекати. Анжеліка подумала, що очікування обіцяє бути довгим. Чи він наближався з войовничими намірами до міста зрадника? Чи знав він хоча б, що сталося з нею? Залишалося лише чекати на результат листа пана Фронтенака, якщо він досягне мети. Анжеліці хотілося запитати губернатора, що це за ворожа партія, яка наважилася порушити головні накази губернатора. Було очевидно, що пан Дефронтинак нестямий від гніву і насилу стримує обурення, яке час від часу проривалося на зовні. Який жаль, такий чудовий прийом! Я все організував за високим етикетом. Вас мали зустріти урочисто, як королеву, під звуки труб та барабанів. А тепер погляньте, що за ярмарковий балаган. Люди п'ють і сміються, і поводяться так розв'язно, ніби нічого не сталося. А може, це моя поява їх заспокоїла. Побачивши мене, вони зрозуміли, що переговори не перервані. А якщо пан Депейрак відмовиться продовжувати їх? Ну що ж, Хіба я не є вашою заручницею? Ви можете обміняти мене та отримати його прощення. А пан Депейрак зі свого боку може оголосити заручниками пана Карлона і пана Дебарданя, які перебувають у його владі. Весело вигукнув Вільдавре. Фу, що за огидний шантаж, підлі погрози, засмучено промовив дефронтенак. Ох, я мріяв зовсім про інше. Анжеліка хотіла його втішити. Месире, ми жартували!» «Пані, ви смієтесь!» «Так, адже поки що нічого серйозного не сталося. Зі свого боку, я вважаю, що знаходжусь у чудовій компанії. А ваші вина дуже бадьорять. «Ну що ж, я наслідую вашому прикладу», – вирішив Фронтенак, схопившись під носу келих. Він підняв келих. «За наш союз!» – сказав Фронтенак. Губернатор, здавалося, був дуже зворушений. Анжеліка згадала, що він теж із заквітань її, і, можливо, він знав про неї і про Жофрея те, що не знали, чи забули інші. Дивлячись їй у очі, месир де Фронтенак, здавалося, згадував багато про що. «Прекрасна, як легенда», – прошепотів він. «Пані, все це не для офіційного прийому, але, вибачте, моє зрозуміле хвилювання після такого тривалого очікування і таких подій». Побачивши те, що дружба, яка з'єднує мене з вами та вашим чоловіком, перемогла непереборні перешкоди, я був невимовно схвильований. Здавалося, ще трохи і все пропаде. що настала година краху всіх наших надій. А потім мені повідомили, що ви вже тут. Я чую радісні крики та привітання, і ось я бачу вас. Одним ковтком він осушив келих і наповнив його знову. Іноді Фронтенак нетерпляче вдивлявся у водну далечінь. Що там діється? Що він робить? Але Анжеліка, знаючи, що Жофрей вже давно висадився нижче за Квебек, не очікувала побачити його так скоро, особливо якщо його просування було порушено пострілами гармат. Він в усякому разі мав отримати відомості про стан його флоту та настрої в місті. І тільки тоді він міг одержати послання Фронтенака. Натопі з'явилися рознощики тістечок із великими коробами, наповненими догори бреошами й булочками. Маленькі хлопчики, одягнені в чорні костюми з білими комірцями, надавали їм належної уваги. Група священників спостерігала за ними. Діти, яких привели сюди рано вранці, були рум'яними, їхні очі весело блищали. Їм дали випити пива, і тепер з ними не могли впоратися то були вихованці семінарії Квебеку. Неподалік інша група чорних сутан привернула увагу Анжеліки. Вона зрозуміла, що це єзуїти, які прийшли, м'яко кажучи, на прохання, а фактично на вимогу губернатора. Їхня участь у церемонії мала продемонструвати відсутність будь-якої ворожості. Серце її прискорено забилося, і вона звернулася до лицара мальтійського ордена Ломені Шамбора, який стояв трохи осторонь біля неї. Месире середе ломені!» – сказала вона йому зовсім тихо. «Не могли б ви вказати мені серед цих панів із компанії єзуїтів на отця Себастьяна Доржеваля? Я знаю, що він ваш друг, а ви наш. Але й не менш вірно те, що він поводився як ворог по відношенню до нас, і що й тепер він задумує недобре проти нас». Я дуже схвильована при думці, що знаходжуся недалеко від нього і хотіла підготуватися до зустрічі. Граф Деломені Шамбор насупився, а потім сумно посміхнувся. Він поблажливо глянув на молоду жінку, яка повернула своє обличчя, бо яскість надавала богині зворушливого вигляду. «Ви не побачите його», – сказав він. «Ось уже три дні, як він зник». Анголон Анжеліка у Квебеку. Частина перша. Прибуття. Розділ дев'ятий. Зник? Анжеліка ще не могла зрозуміти, тішить її ця новина чи розчаровує. Вона повторила. Зник? Що ви хочете сказати? Ще три дні тому Себастьян Доржеваль був у Квебеку. Багато разів при зустрічі з ним я намагався вмовити його підкоритися рішенню пана губернатора – надати вам прийому Квебеку. Одного вечора я прийшов побачити його до монастиря Єзуїтів, де він призначив мені побачення. Мені сказали, що він подався до губернатора, який викликав його до себе. Я пішов за ним, але пан Дефронтенак його не бачив. Ми даремно чекали на нього. З того часу він не з'являвся у Квебеку. Анжеліка слухала збентежено, не знаходячи власної оцінки цієї новини. Після деяких роздумів у душу їй закралося занепокоєння. Що ж за всім цим ховалося? Чи не для того Єзоїд пішов у тінь, щоб приготувати пастку? З дня свого прибуття в Квебек він почав збирати індіанців, абенаків і гуронів у долинах Абрахама і підбурював їх зустріти вас зі зброєю в руках. Дивне явище, яке називають тут «хід мисливських човнів», Підтвердило його пророцтво про страшні лиха, які чекають на нас. Якийсь ясновидець бачив, як у небі з'явилися ці вогники, які іноді перетинають наші широти. «Я їх теж бачила», – прошепотіла Анжеліка, – «але ніби про себе». Слабкі і боязкі душі бачать у цих вогнях палаючі човни, на борту яких перебувають місіонери та трапери, померлі, замучені ірокезами. Це знак нещастя, заклик до пильності. Було дуже легко використати цю атмосферу страху. Вождь племені пацуїкетів з'явився у цей час і почав закликати всіх до єдиного хлопця зустріти вас. Ще трохи і розгорілася б війна між прихильниками на рангасета та тими, хто був на боці Себастьяна Доржеваля. Віддалений шум здіймався у верхній частині міста, і його луна докотилася до них. І, подібно до гуркоту грому, перервала їхню розмову. «Можливо, це наближаються люди Жофрея?» – подумала стривожена Анжеліка. Шум все наростав, якби перекочуючись із поверху на поверх, по скелях, а потім по вузькій вулиці з'явився солдат, який дуже швидко біг. Вказуючи рукою на вершину, він кричав, «Пане губернаторе, індіанці, вони підходять!» Сотні індіанців, від яких лунали часом гучні крики, заповнювали вулиці, сади, перескакували через огорожі. Звук, що видавався їх черепашками, які тряслися на бігу, надавав загальному шуму дивний ритм. Фронтенак вперше субоки повернувся до цього шумового потоку. «Що з ними?» І повернувшись до кастель Моржа. «Ви не могли б залишатися на горі, чорт забирає з усіма вашими людьми?» Але ж це саме ви, пане губернаторе, зажадали, щоб я спустився до Дебаркадера. Хто очолює індіанців? Піксарет. Тоді можна сподіватися, що вони лише хочуть висловити привітання на свій лад». Однак його тривога не вщухла. Від цих диконів можна було багато чого чекати. «Великий сагамор Піксарет явно перейшов на ваш бік», – сказав він Анджеліці. «Він оголосив себе вашим другом». Що щонайменше дивно. Ми надали одне одному військову допомогу, відповіла вона, і я його глибоко поважаю. Востаннє вона зустрічалася з верховним вождем індіанців три місяці тому у затоці Лорентик після трагічних подій в Акадії. Перед тим, як сховатися в лісі, несучи з собою закривавлені скальпи людей, амбруазіни де Модрібур, він крикнув їй. «Іди, я зустрінуся з тобою у Квебеку. Там тобі ще знадобиться моя допомога». Він дотримав слова. Він з'явився на вершині вулиці Еспарш. Один. Величним жестом він зупинив потік своїх воїнів, що зупинилися за ним у своєму божевільному і стрімкому спускові. Запанувала тиша, і водночас краї крипосного валу та парапети прикрасились головами в пір'ї. Кексарета можна було впізнати через його високий зріст. Але якщо зазвичай його звикли бачити або напівголим, або в костюмі зі шкіри чорного ведмедя, у цей день його вбрання було чудове. Увесь із нік до голови він був покритий бойовим розфарбуванням, червоними й білими визерунками, які, слідуючи складному ритуалу, підкреслювали його перевагу над іншими індіанцями. Вимальовували кожен його м'яз. Груди, пупок, коліна прикрашені під в'язками з пір'я. Його голову увінчала величезна розшита ракована митіара, увінчана чудовим обором з різнокольорового пір'я. Довгий час він стояв нерухомо, ніби дозволяючи намилуватися своєю пишністю, а потім повільним і урочистим кроком попрямував до Анжеліки, яка стояла в оточенні французької знаті. Очевидне задоволення виблискувало в його чорних і хитрих очах. Він звернув до неї погляд співучасника. Їхні стосунки мали довгу історію. Їм доводилося бути і ворогами, і ворогами-союзниками, і суперниками рівними за силою. Бажаючи нагадати їй про свої права, він поклав руку їй на плечі і сказав: "Моя Бранко", і повернувшись до фронтенака: "Це так. Ти маєш це знати. «Ця жінка – моя бранка, а не твоя. Вона була захоплена мною в селі Неве але вона сказала мені, що вона француженка і що вже охрещена. Що мені робити? Однак ти бачиш, я привів її до тебе в Квебек, і її чоловік незабаром прийде сюди, щоб заплатити мені викуп. Я добре знайомий із цими чужинцями з Кеннебеку, і можу тебе запевнити, вони не думають нічого ворожого». І ось що я прошу тебе прийняти моїх гостей з належними почестями та довірою. Ти на власні очі можеш переконатися в почестях, які я їм надаю. Прийом, який вони одержують у стінах мого міста, має заспокоїти твоє серце. Наші дружні почуття збігаються, у нас спільні союзники, і ті, кого ти удостоїв своєї дружби, гідні сидіти на святі поряд зі мною під прапорами французького короля після того, як ми розкуримо люльку миру. Я поділяю твоє переконання, що сьогоднішній день – це великий день перемир'я між народами. Іксаред, задоволений повернувся до мешканців та розпочав урочисту промову. Анжеліка зрозуміла, що він перераховує всі її великі переваги, серед яких він особливо виділяв те, що здавалося йому найважливішим – уміння викликати духів, і оживляти померлих дотиком руки. На щастя, ця промова була не такою вже довгою, і вона сподівалася, що її слухали не надто уважно. Царським жестом піксарет сказав на свою полонянку, запрошуючи натовп привітати її. Народ почав від душі аплодувати, і цього разу шум і збудження, у яких взяли участь і індіанці, були настільки сильними, що вони заглушили звуки флейти барабанів, що наближалися з боку річки. Раптом на початку площі з'явилася шаренга музикантів, потім озброєних людей, чиї кіраси та каски з чорної сталі виблискували на сонці. То був Жофрей Депейрак зі своїм військом. Анголон Анжеліка Квебеку. Частина перша Прибуття Розділ десятий Анжеліка повинна була визнати, що подвійна шеренга барабанщиків, потім флейтистів, що сміливо йшли вперед в сліпучо-білих костюмах, у поясах із золотою бахромою, в блакизних із золотом капелюхах, які, не перестаючи грати, вишикувалися чіткими рухами на площі. Вражали красою та могутністю. І ще більш вражаючими були іспанці Депейрака у кірасах та чорних касках, Зі списами у руках, то була гвардія графа Депейрака. Дон Алварес, їхній капітан, зі своїм суворим і зарозумілим обличчям виглядав, як і дальго, що входить до фламандського міста. Розвівались на вітрі прапори та орифлами, що носили армійські герби кожного з капітанів п'яти кораблів, які стояли на рейді, і попереду усіх герб Депейрака. Срібний чотирикутний щит на блакитному тлі. Ось як! вигукнув хтось. Коли плавав у Середземному морі, його срібний щит був на червоному тлі. Анжеліка швидко обернулася, намагаючись побачити у натовпі того, хто вимовив ці слова глузливим і зневажливим тоном. Отже був у натовпі хтось, хто знав, що під ім'ям графа Депейрака ховається колишній рескатор зі Середземного моря. Вона не бачила в НАТО жодного знайомого обличчя. Чи була це небезпека? Що ж, треба було чекати на зустріч такого роду. Бажаючи проникнути у це тісне коло людей, які правили новою Францією, треба бути готовим до появи примар з минулого. Чи боялася вона цього? Вона ще не встигла зрозуміти, не встигла відчути страху. Іспанці також вишикувалися на площі в дві шаренги обличчям один до одного і, витягнувши свої списи, схрестили їх, утворюючи почесний коридор. І потім з'явився граф Жофрей де Пейрак де Моран Дірістрів. Шум почувся у натовпі, то справді був глухий шум, у якому можна було розрізнити і страх, і деяку ворожість, але й здивування, так як він йшов уперед, тримаючи за руку Оноріну. Дивна чарівність була в цьому високому силуеті завойовника з обличчям покритим шрамами, які носили сліди жорстоких битв, ніби пом'якшеною присутністю дитини. Безумовно, в нього були темні очі сарацина, чорне непокірне волосся, яке не знало перуки, усім своїм виглядом у чоботях із високими ботфортами, у рукавичках із крагами – з двома шкіряними перев'язями, на яких висіли пістолети зі срібними рукоятками, він являв собою образ пірата. Але в нього була посмішка, яка обезброювала, і він спокійно і просто вів до губернатора маленьку дівчинку. Здавалося, саме її він хоче відрекомендувати губернаторові. Оноріна, яка трималася за руку Жофрея де Пейрака, була чарівною. Її плакитна із зеленуватими відтінками сукня – підкреслювала близькі її прекрасного волосся, яке відливало міддю. Дівчинка, яка так любила вільні рухи, покірно терпіла високий мережевий комір, який змушував її тримати шию прямо. Вона терпляче зносила і корсаж із зеленої візерунчастої тканини Дамасе, і банти рожевого кольору, якими були зібрані біля зап'ясток її широкі рукави із найтоншої тканини, випущені з-під коротших рукавів козакіна. У лівій руці вона тримала свій капелюх із зеленим та рожевим пір'ям. Було б занадто вимагати, щоб вона його одягла, але могло й зійти й так. Багато жінок, які споруджували все більш і більш хитромудрі зачіски, ввели поступово моду носити капелюх у руці. У онорі не був вигляд королівської дитини. З усією серйозністю вона виступала поряд зі своїм батьком. Коли всі погляди були звернені на неї, моряки з Гоузбору швидко розташувалися навколо площі. Цього ніхто не помітив. Усі дивилися, як слідом за Жофреєм та Оноріною виступили вперед обидва сини графа – Флоремон і Кантор. Гарні юнаки 16 та 18 років і група вельми важливих осіб – серед яких Квебек міг впізнати принаймні двох своїх почесних громадян. Інтенданта Нової Франції Месіра де Карлона, який повертався зі своєї поїздки до Акадії, та Месіра де Ребу, якого вважали виїхавшим до Європи. Третя людина, гарний і представницький чоловік, був їм незнайомий. Але пройшла чутка, що це особливий посланець короля – який прибув на кораблі, який зазнав аварії, і який був потім врятований флотом пана Депейрака. Їхня присутність, а також присутність тих, кого підібрали з Сан-Жан-Баптіста, який затонув, остаточно перетворила цього сумнівного корсара на могутнього союзника, який бажав встановити дружні стосунки. Випустивши руку батька, Оноріна зробила глибокий реверанс Месирові де Фронтенаку, Потім, подумавши мить, зробила інший реверанс з піксарету. Потім, виконавши своє завдання, втекла. Анжеліка думала, що вона побіжить до неї. Але Оноріна побачила месіра деломені шамбора. «Ви приготували мені ножа для скальпів?» Спитала в нього Оноріна, коли він поцілував її в обидві щоки. «Ви і пан Дарибу обіцяли мені його, коли приїжджали до Вапасу». Лицар був здивований тому що ця обіцянка вилетіла в нього з голови. На щастя, багато почесних пань і масирів оточили онуріну і заволоділи нею. Вони знаходили її чарівною і хотіли її привітати та обійняти. У Квебеку, незважаючи на зусилля губернатора, офіційний протокол ніколи довго не дотримувався. Присутність дитини розбила лід офіційної зустрічі і всі почали знайомитись, впізнавати одне одного, представляти своїх друзів. Пан Дарибу був оточений друзями, які були щасливі його знову побачити, оскільки багато хто вважав, що його відправлять до Бастилії. І ця немилість сколихнула миролюбні сили в колонії. Тим часом Фронтенак все ж таки намагався здійснити деякі офіційні церемонії, принаймні ті, що стосувалися його цивільної та військової адміністрації. Після військового губернатора та його офіцерів були представлені члени Вищої Ради Месири Гобер, Дела Мелуаз, Мегрі де Сен-Шамон, Обур де Лонгшон, Базіль, Голен, прокурор Ноель Тард'є де Лавод'єр, Ніколя Карбонель. Жофрей де Пиєрак привітав кожного з них. Анжеліка намагалася і цього разу втримати в пам'яті хоч якісь імена. У свою чергу граф представив своїх синів – лейтенантів, офіцерів і особливо Месира Дебарданя, посланця короля, який терпляче чекав на свою чергу. Анжеліка, яка стояла праворуч від губернатора, знаходилася зовсім поруч від Месира Дебарданя, коли він представляв свої звання та довірчі грамоти, тоді як граф Депейра кількома словами пояснював, за яких обставин він мав задоволення познайомитися з представником його величності. Нарешті Анжеліці вдалося наблизитися до Жофрея. Вона дивилася на нього, її очі сяяли. Він узяв її за руку і крадькома поцілував кінчики пальців. «Що я вам казав? – прошепотів він. – Вони перемогли. Хто це? – Ваші зелені очі. О, Жофрею, я думала, що все пропало. Що то був за гарматний постріл? Я ще не знаю. Можливо, відчайдушна атака вашого друга, отця Доржеваля». Його немає в Квебеку. Він зник. А, він подумав і посміхнувся. Анжеліка могла присягнутися, що він не надто здивований цією новиною. Ну, от і чудово. Одним противником менше. Він був дуже спокійний, навіть веселий. «Що ще він задумав?» – питала вона себе. «Хто влаштував це? Втеча отця Доржеваля? Чи не натякав Жофрей на якогось секретного шпигуна?» із яким він підтримує зв'язок у самому Квебекові. Вона подивилася навкруги, вдивляючись у незнайомі обличчя. Такі різні, але всі радісні та жваві. Всюди панували веселощі. «Я так тривожився за вас», – вів далі Пайрак. «Цей гарматний постріл міг мати найжахливіші наслідки. На щастя, я отримав послання пана Дефронтенака, у якому він мене повідомив, що відбулася лише сумна помилка» що тепер усе йде добре, незважаючи на те, що відповідь Голдсборо була суворою. «Так-так, ваша відповідь була суворою», – підхопив фронтенак, почувши ці останні слова. «Слава Богу, вбитих немає! Зруйновано один єдиний будинок, це будинок, а втім все правильно, я вам потім поясню». Місто було охоплене казковими веселощами. Діти бігали всюди, пили, їли, Намагалися залучити індіанців у змагання з бігу чи у стрілянину. Люди пейрака знайомилися з жителями міста. Дівчата частували їх кухлем пива чи келихом вина. Анжеліка була здивована, побачивши, як оноріна підійшла обійняти маленького хлопчика серед вихованців семінарії. Вони стояли, взявшись за руки, і поважно дивилися одне на одного. Анжеліка підійшла до них. Чому ти поцілувала цього хлопця, звідки ти його знаєш? Оноріна похитала головою. Ти сама добре пам'ятаєш, що я дала йому шматочок цукру торік, коли він приїхав до нас перед тим, як усе згоріло. Оноріна мала дивовижну пам'ять на обличчя і на основні події. Анжеліка не вперше у цьому переконувалась. Тепер і вона впізнала маленького Марселена, племінника пана де Лобіньєра, якого ірокези тримали три роки в полоні, а потім віддали канадцям, які їх розгромили під Кеннебеком в обмін на волю. Хлопчик не промовляв жодного слова. «Ти зберіг кульки, які тобі дав Томас? Відповідай мені, ти ж говориш французькою тепер». Але хлопчик стояв мовчки. Анжеліка однак зрозуміла, що він її впізнав. За тим швидкоплинним виразом «хитрощів і недовіри», які промайнули в його блакитних очах. Побачивши її на колінах перед одним із вихованців семінарії, здивовані та зворушені цим видовищем, яке вона представляла у своєму розкішному плащі з білого хутра та в її блискучого блакитного вбрання, люди стовпилися навколо неї. Прибуття багатьох жителів Акадії, які також були пасажирами Гоузбору, викликало новий обмін привітаннями. «Безперечно, графе, ви привезли нам останніх запізнілих пасажирів», – сказав губернатор Пейраку. «Без вашого флоту я починаю тепер це розуміти. Чи багато хто з наших жителів зіткнувся б з труднощами під час переправлення в Квебек?» Англійці дедалі менше беруть участь у навігації у французькій бухті. З іншого боку, я також дуже радий дізнатися новини про доньок короля – про які мене влітку сповіщало Товариство Святого Причастя. Їхня покровителька, герцогиня Демодрібур, найняла на свої гроші корабель, щоб їх супроводжувати. Він перервав свою промову і з подивом, вдивляючись на когось позаду Анжеліки та графа Пейрака. «Чому ти хрестишся, солдате? Це тому, що ви промовили ім'я цієї ганебної», пробурмотів збентежений голос Адемара, який, стоячи за Анжелікою, осяював себе хрестом. «Де Модрібур, о Господи, змилуйся над нами! Усі знають, що вона була дочкою диявола!» Жофрей нарешті вирішив скористатися ситуацією та розповісти Фронтенаку про долю герцогині Де Модрібур. «Справді, пане губернаторе, ваші перечуття виправдалися. Єдино ріг, корабель цієї пані благодійниці, затонув біля берегів Акадії. Перебуваючи поблизу, я зміг допомогти деяким із цих нещасних дівчат, але, на жаль, герцогиня загинула при аварії корабля. Чорт забирай, вигукнув фронтенак. товариство святого причастя буде мені дорікати. Ми привезли із собою деяких із цих врятованих дівчат. Що ж я тепер з ними робитиму, якщо їхня благодійниця вже більше не може надавати їм підтримки? Губернатор обвів очима усіх, що стояли навколо нього. Я пораджуся із пані Демеркувіль. Це дуже розсудлива особа та дуже діяльна. Вона очолює братство святого сімейства. Вона обов'язково щось вигадає. Принаймні, завтра я маю скликати велику раду. Ні, післязавтра, Тому що я хочу, щоб ви відпочили після такої тривалої подорожі. У мене було перечуття, знаючи, що цього сезону у мене вже не буде жодних гостей, я приготував у ваше розпорядження замок який призначався для герцогині Демодрібур. Це одна із найпрекрасніших будівель. Щоразу, коли Адемар чув ім'я герцогині Демодрібур, він починав шалено хреститися. Старший матрос Ванно відсунув його зрештою за спини матросів Голдсборо. Наче викликаний згадкою про герцогиню, настав момент представити гостям єзуїтів. Переконавшись, що ця доржеваля немає серед них, Анжеліка підійшла до них без остраху. Вона навіть не могла приховати деякого розчарування. Цей єзуїт, їхній ворог, якого вони ніколи не бачили, і який завжди зникав саме в той момент, коли вони мали зіткнутися, залишався завжди дуже небезпечним противником. Було б добре схрестити нарешті з ним шпаги і зустріти цей блакитний погляд, жорсткий як сапфір, про який говорила Амбруазіна. Позбавлена його присутності, група єзуїтів не викликала страху. Їх було близько дюжини. Головний серед них, високоповажний отець Мобіж постав перед Анжелікою як загадковий персонаж. Говорили, що він провів довгі роки в Китаї серед учених, які заснували обсерваторію у Пекіні. Чи це було результатом його репутації, але в цьому священникові, родом з Пікардії, знаходили незрозумілу схожість з азіатами, серед яких він так довго жив. Йому було приблизно років 60, можливо, більше середнього зросту, майже лисий, з обличчям гладким, як слонова кістка, із повільними жестами. Вираз його обличчя, зазвичай безпристрасний, висвітлювався часом гумором. Він носив коротку гостру бороду, що вже починала сивіти. Отець біж обмінявся кількома словами вітання з графом Депейраком. Його манера увічливо кивати головою під час бесіди доповнювала враження, ніби ви маєте справу з китайським мандарином, з людиною зовсім іншої раси, що сильно відрізняється від галасливих і рухливих французів, які зібралися довкола. Він кинув на Анджеліку швидкий косий погляд з-під зморшкуватих повік. Анжеліки склалося враження, що це на неї дивився представник іншого світу, таємничого і недоступного, але вона не відчула страху. «Ми не забули, що один із наших братів завдячує вам життям, пані», – сказав він спокійно. І оскільки вона була здивована, він повернувся до Єзуїта, що стояв поруч, кремезного з густою чорною бородою, якому Анжеліка впізнала отця Масера добродушно усміхненого їй. «Це ви, очі мій, як я рада знову зустрітися з вами. Вибачте, що я одразу не впізнала вас. Це я маю просити вибачення. Я витріщав очі і не впізнавав у цій чудовій пані нашу добру господиню форту Вапасу, який я зобов'язаний тим, що не загинув, перетворившись на крижану статую. Я надто пізно підійшов вітати вас». Вони почали обмінюватися спогадами про ту жахливу зиму, коли отець Масера допомагав їй доглядати хворих. Прибули доньки короля та ціла низка пасажирів, врятованих із Сен-Жан-Баптіста. Анжеліка бачила здалеку, як люб'язні каннації знайомилися з дівчатами, пригощали їх і намагалися підбадьорити та розвеселити. Вони були у Квебеку. І тепер настав момент вирішувати численні маленькі проблеми, часто непрості. Що робити, наприклад, із цим бідним англійцем із Коннектикуту, підібраним капітаном сен Жан баптіста На даний момент його необхідно було ховати, щоб його не посадили у в'язницю як ворога Франції і не продали в рабство індіанцям. Анжеліка раптом згадала про свого кота. «Нічого не бійтеся», – запевнив її Вільдаврет. «Я вас запевняю, він у добрих руках. На Жанінгон Фарель можна покластися, коли вона на вашому боці. Жанінгон Фарель», – повторила Анжеліка. «Не хочете ви сказати, що ця товста жінка, але ж мені казали, що вона нам ворог і що вона дуже віддана єзуїтам?» «Це так, але вона любить тварин. Вона хотіла, щоб каміння летіла у вас, а не в кота». «Заспокойтесь, заспокойтесь», – наполягав Маркіз, побачивши, як Анжеліка зблідла. «Дня не минає, щоб вона не відвідувала замок Сан-Луї чи інтенданта, щоб вимагати того чи іншого, але будьте спокійні за вашого кота, він одужає і отримає гарний догляд». «До того ж, чи знаєте ви, що вона господиня таверни Корабель Франції? А це місце, де годують божественно». Це славна жінка, і я люблю її як сестру. Але, незважаючи на запевнення Маркіза, Анжеліка знову відчула в серці невиразну тривогу. Щоб він там не казав, втручання цієї чоловікоподібної жінки її спантеличило. А тепер, коли вона дізналася, що йдеться про Жанін Гонфарель, її занепокоєння посилилося, а не вляглося. Раптом з вершини пролунав передзвін який розносився луною по скелях, змішався з шумом вуличного натовпу. Урочиста меса, вигукнув губернатор. І пан єпископ уже давно чекає нас біля паперті собору. Анголон, Анжеліка у Квебеку. Частина перша. Прибуття. Розділ одинадцятий. Я привіз подарунок для пана Делаваля який, як я сподіваюся, припаде йому до душі», – оголосив пейрак: «Що це? Святі мощі». Шість матросів із Голдзбору наблизилися до них, тримаючи на своїх плечах ноші, на яких було встановлено невелику срібну раку. Дізнавшись, що в базиліці собору Квебецької Богоматері містяться мощі святого Сатурнуса та святої Феліцити, «Я захотів додати до цих скарбів мощі святої перепетуї, яка, як ви безсумнівно знаєте, розділила ту саму мученицьку долю біля Карфагена на зорі християнської ери. Пан де Фронтенак, мабуть, і не знав цього, але він із повагою зняв капелюх і перехрестився. Святі мощі, єпископ буде дуже задоволений». Він розмістив понад 80 рак зі святими мощами під плитами вівтарів наших церков. Всі вишикувалися в кортеж. Попереду йшли музики, за ними несли прапори. Рака, оточена єзуїтами, які охороняли її від вуличного натовпу, йшла за ними на плечах людей з екіпажу. Анжеліка відмовилася від поршезу, який так наполегливо пропонував Вільдавре. Набагато приємніше було підійматися пішки – повільно просовуючись до собору цим чудовим золотавим днем пізньої осені. Сонце, яке ще високо стояло в небі, дарувало своє останнє тепло. Вулиця, що вела до вершини міста, де розташовувався собор, була на початку дуже вузькою. І через це виникли деякі труднощі церемоніального характеру. Хто йтиме праворуч від губернатора – де пейрак чи де бардань? Але пан де Фронтенак вирішив цю проблему на французький манер. Він прийняв галантне рішення поставити праворуч від себе Анжеліку, і вдвох вони очолили процесію. Вже потім, коли вулиця стала дещо ширшою, ліворуч від губернатора виявився пан де Бардань. Пана де Барданя прийняли спочатку за офіцера з ескорту Жофрея де Пейрака, адже він не був нікому відомий, і ніхто не звертав на нього уваги, Сам Жофрей йшов одразу слідом за губернатором. Його висока постать і величний вигляд притягували всі погляди і викликали таке ж захоплення, як і краса Анжеліки. Шум овацій та привітань супроводжували кортеж. Ось нарешті Анжеліка та Жофрей де Пирак перетнули підйом, який вів від набережних Квебеку до аристократичних кварталів міста. Цей підйом був досить крутим і кам'янистим. Таким же, мабуть, як дорога в рай. І подібно до неї відкривав поступово перспективи дивовижної краси. Нарешті вони досягли найвищої точки підйому. Анжеліка, злегка захекавшись, намагалася охопити поглядом чудову панораму міста, краса якого все зростала в міру піднесення, подібно до гімну, який звучався новими і новими акордами. З виступу скелі, на якому вони були, річка здавалася величезним сріблястим дзеркалом. Небо й вода злилися у відтінках рожевого та блакитного, і вдалині можна було розрізнити кораблі маленького флоту Депейрака, які вишикувалися півколом перед містом, подібно до іграшок на дзеркалі. Вони відновили свій шлях, і на одному з поворотів зустрілися зі священником, одягненим у білий стихар поверх чорної сутани, з ліловою епітрахіллю навколо шиї. Його супроводжували двоє хлопчиків у дерев'яних черевиках, але також одягнені у довгі чорні суртуки та білі стихарі поверх них. Один із них ніс дзвіночок, інший – високий срібний хрест, який він тримав двома руками. Їх супроводжував дох. Священник дивився на процесію з виглядом пророка – який прийшов нагадати людству, яке заблукало, що життя є страждання і що служіння Богові має бути на першому місці, але присутність собаки зводила на нівець всю його скорботну урочистість. Якби суворо й гнівно він не дивився, собака, сидячи на своєму хвості, звісивши язик і дивлячись на процесію весело й дружелюбно, надавав усій цій сцені щось дбайливе й кумедне. Намагаючись не помічати Анжеліку, священник звернувся до губернатора з гордовитим виглядом. Хіба зараз не час для урочистої меси? О, хабате, невже ви вважаєте, що дипломатичні проблеми можна так швидко вирішити? Особливо, коли втручається гармата. А ви що тут робите, коли б мали бути серед співчих? Мене було послано, щоб віднести миро та ялин жертвам бомбардування. «Як, ця безглузда канонада принесла жертви? Що, є й загиблі?» Двоє, але їх встигли сповідати перед тим, як вони випустили дух. Пан де Фронтенак був збентежений і зняв капелюх, цього разу, щоб стурбовано потерти чоло під перукою. «Чорт, забирай! А що кажуть їхні родичі, сусіди? Це були два негідники», – сухо заявив вікарій. «Нікому до них не було діла». Користуючись відсутністю власників, вони намагалися пограбувати будинок пана де Кастель-Моржа після того, як до нього потрапив снаряд. «Браво!» – пролунав у натовпі голос Вільдавре. І військовий губернатор, розлютившись, спробував ліктями прокласти дорогу до нього. «Але я покірно нагадую вам, – вів далі священник, – що всі давно чекають на паперті собору. Я прошу вас поспішити, ваше запізнення неприпустиме. Після цього гнівного нагадування він наказав своїм маленьким супутникам продовжувати шлях. Що вони й зробили, голосно стукаючи черевиками і крокуючи попереду. Один ніс хрест, намагаючись тримати його якомога вище, інший дзвонив дзвоночком. Великий пес замикав їхню ходу з глибокодумним виглядом. Підйом тривав Тепер річка була за спиною. Підйом був уже менш крутий, і дорога розширювалася. Будинки верхнього міста були просторі, оточені красивими садами. Потужний запах ведмежого сала та диму долинув до них, коли вони досягли перехрестя чотирьох вулиць. Одночасно вони побачили, як усі мешканці маленького табору горонів, який розташувався позаду собору, жінки, діти, собаки – Піднялися їм назустріч. Індіанці вискочили з радісним криком, танцюючи і ляскаючи в долоні. Процесія наближалася до собору, який стояв на площі, утвореній перетином чотирьох вулиць, що мала вигляд зірки. Собор знаходився в глибині площі, яка була оточена будинками та деревами, і мала невеликий ухил, які всі розчищені простори у Квебеку. На паперті собору, яка була дуже просторою і далеко виступала уперед широкими сходами, знаходилося вражаюче зібрання священників у парадному одязі. Колір одягу та кількість мережі у варіювалися залежно від сану. Найменші діти, які співали у хорі, були одягнені в червоні сутани, старші в чорні, помахуючи кадильницями з ладаном і несучи великі свічники із запаленими свічками. Вони оточували єпископа, який стояв на верхньому щаблі перед відчиненими дверима храму. Монсеньор де Лаваль був гарний представницький чоловік 50 років. Митра, що вінчала його голову, робила його ще вищим. Він тримав у руці єпископську палицю, відмітний знак його могутності, який робив його пастером і наставником людських душ. Коли він наблизився, дорогоцінні камені – які прикрашали завиток його жезла, спалахнули на сонці. Його рука в ліловій рукавиці, прикрашена обручками, лежала на емалевій рукояті. Грав Депейрак вийшов уперед, відважив придворний уклін і, вставши на одне коліно, поцілував перстень, який простягнув йому монсеньор де Монморансі Лаваль. У той момент, коли він відокремився від кортежу, глухе ремствування пробігло по натовпу, чи не була це та сама людина в чорному, про яку говорила матінка Магдалина? Але він не був одягнений ні в чорне, ні навіть у темне, і це викликало перше замішання в народі. Жофрей де Пайрак розмовляв із єпископом і безсумнівно говорив йому про мощі, привезені в подарунок, бо всі побачили, як вираз обличчя єпископа, що був до того навмисне безпристрасним, на зразок мармуру, раптом ніби висвітлилося раптово пробудженим інтересом. Анжеліці здавалося, що надто довго не рекомендують єпископу Ніколя де Барданя. Її нещасний друг Поля Рошелі, прибувши після такої втомливої подорожі, обтяжений численними документами та посланнями виняткової ваги, був позбавлений тієї уваги, яку мали б йому приділити. Будь-який інший на його місці був би праві розсердитися. Анжеліка з полегшенням побачила, що Фронтинак, можливо, за підказкою одного зі своїх людей, здавалося, згадав про існування королівського посланця і оголосив про нього з усією урочистістю. Месір де Бардань у свою чергу схилив коліно, побожно поцілував перстень, але коли єпископ почав розпитувати його про те, як він дістався, Пан де Бардань дуже ухильно відповідав на його запитання, сказавши, що йому, як і всім, не терпиться віддати почесті святим мощам. Анжеліка, яка чула лише уривки їхньої розмови, була рада, що йому таки вдалося уникнути розмови про ту малоприємну для нього історію з порятунком потопаючих. Та ось месир де Бардань повернувся до неї і сказав, «Однак мансеньоре, перебуваючи все-таки на землі Франції, яка має славу найгалантнішої країни у світі, я хотів би сам представити вам насамперед пані Депейрак, чия краса робить честь вашому місту, і яка не може не радувати людину з витонченим смаком, яким, як мені відомо, володієте ви. Тепер була черга Анжеліки схилити коліна та поцілувати перстень, який єпископ простягнув їй досить стримано. Вона відчула, що він, як і аббат, який їх зустрів, намагався не помічати її, і втручання пана де Барданя було для усіх досить несподіваним. Всі вирішили, що посланцю короля не личило брати на себе роль представлення її єпископові, і що він перевищив свої повноваження, але не могли зрозуміти чому. «Звичайно ж, я не забув би представити графиню де Пейрак», – обурювався Фронтенак. «У що втручається цей дурень? Гарний початок!» Дуже швидко жіночки рознесли чутку про надзвичайну пристрасть посланця короля до пані Депирак. У такий спосіб намагалися пояснити його дивну поведінку. Казали, що ще у фортеці Тадусак він закохався в неї з першого погляду і тепер не може жити без неї. Анжеліка побачила, що єпископ Делаваль трохи здивований, і відразу зрозуміла, чим викликане його здивування. Месір де Бардань збирався запропонувати їй руку, але в цей момент Вільдавре котре не дав обійти себе і швидко повів її за собою. Моряки внесли раку з мощами святої Перепетуї. Ця поява була зустрінута гулом захоплення, цікавості та містичних почуттів. Срібна рака була піднята високо над натовпом, щоб усі могли її розгледіти, а потім поставлена перед єпископом. «Яка геніальна та неймовірна ідея!» – прошепотів Вільдавре Анжеліці. «Ваш чоловік не міг придумати нічого кращого, щоб змусити єпископа доброзичливо поставитися до переговорів між Новою Францією і вами. Як цій вражаючій людині завжди вдається мене здивувати, я йому заздрю». Анжеліка була згодна з думкою Маркіза, що Жофрей не втомлюється дивувати їх. Його дії завжди заставали її зненадька. Його ідеї та проєкти виникали несподівано та постійно. Вона запитувала себе, коли він встиг роздобути і привезти ці справжні реліквії, ці безцінні рукописи. Але вони справді були тут. Вони стояли на паперті. «Стає холодно», – сказав Вільдавре. «Сонце заходить». Ми не на сході, накиньте каптур. І щоб продемонструвати усім, що саме йому доручено опікуватися нею, Маркіс допоміг їй розправити складки її атласного капюшона, підбитого хутром. І ця послужливість викликала ревнивий погляд Ніколя де Барданя. Які ви чарівні, моя дорога! Ніхто не міг стояти перед вами, ви помітили? У цей час єпископ у скупих вишуканих виразах які в його вустах звучали тепло та щиро, дякував за принесені в дар мощі. Потім він запросив усю свою дорогу паству увійти до храму, щоб відслужити урочисту месу. Перемога, перемога на всіх фронтах, повторював Вільдавре, ведучи під руку Анжеліку, до широко відчинених воріт собору, звідки линули урочисті звуки органу. «До речі», – сказав він. Я знаю, хто стріляв з гармати по вашим кораблям. Так, мені тільки що повідомили. Це зовсім несподівано. Ви мені не повірите. Сперечаюся на сто, на тисячу. Але ж кажіть, я вмираю від цікавості. Так ось, це пані де Кастель Моржа. Анголон, Анжеліка у Квебеку Частина перша. Прибуття Розділ 12 Пані Декастель-Моржа, повторила Анжеліка. Жінка стріляла з гармати, але вона божевільна, вона ж могла вбити свого сина. Вона не знала, що він на борту. Вільдавре пирснув зі сміху. Вона була в нестямі від злості, дізнавшись, що квебек не збираються захищати від вас, і що її чоловік поступився фронтенаку. І вона вирішила сама пробратися на редут і, накинувшись на солдатів і офіцерів, що були там, наказала їм потопити ваш флот. Кажуть, вона власноруч помістила мішок із порохом у жерло гармати і проткнула його багнетом. Солдат-артилерист вистрілив, бо злякався, що вона, розмахуючи багнетом, виколе йому очі, чи підпалить порох і підірве усіх і вся. Проте треба визнати, яка шалена жінка. Краще скажіть, яка божевільна! Слухаючи цю щонайменше дивовижну новину, Анжеліка пропустила той момент, коли вони минули вхід до собору. Вона раптово опинилась у глибині храму в першому ряду перед лавкою для молитви, зробленої з різбленого дерева, з уксамитовою подушкою кольору гранату і з золотою бахромою. Анжеліка схилила коліна. Перед нею в напівтемряві блищав золотом вівтар. По обидва боки від нього стояли колони з чорного мармуру, а над ними дерев'яна скульптура голубки – символ Святого Духа. Тим часом позаду неї церква наповнилася шумом тих, які входили. Одне здавалося у Квебеку головним – зайняти місце, що відповідає рангу. ієрархія звань, службових посад, багатства створювала в цій маленькій столиці безліч суперечок про перевагу одних над іншими – Кожен вважав, що захищаючи власну честь і гідність, він захищає одночасно честь і гідність короля, нової Франції і навіть Господа Бога. І за будь-яких обставин виявлявся цей дух жорстокого суперництва та дотримання табеля проранги. У цьому гарячковому прагненні кожного зайняти належне йому місце, не дати суперникові випередити себе, Люди зовсім не усвідомлювали, що вони знаходяться у храмі, поряд зі святим розп'яттям. Виникло навіть щось на кшталт бійки. І ще трохи і посланець короля пан де Бардань залишився без молитовної лави або опинився по другому ряду. Щоб виправити становище, пан де Фронтенак змушений був поступитися йому своєю лавкою, яка була трохи попереду місць відведених для графа та графині де Пейрак. При цьому він кинув невдоволений погляд на інтенданта Карлона, який зайняв місце праворуч від Вільдавре. Маркіз же у своєму непохитному прагненні перебувати поряд із Анжелікою зайняв саме те місце, яке призначалося Дебарданю. Губернатору вдалося врегулювати цю плутанину з місцями, але при цьому йому довелося поставити свою лавку зовсім поруч із балюстрадою, яка захищала вівтар. Єписко, прямуючи до сходів вівтаря, помітив це із похмурнів. Тим часом меса почалася. Діти, які співали у хорі, зайняли свої місця. Співачі почали гімн Богові. «Воздаємо хвалу тобі, о Боже, ти наш всемогутній Господь святий, святий Отче. Небеса і земля наповнені твоєю благодатью та славою». Анжеліка вже багато років не була присутня на урочисті католицькій месі. Вона блукала лісами й морями, вела життя шукачки пригод, відкинута суспільством, до якого колись належала. «Як це дивно!» – казала вона собі. Приглушені звуки орогану, запах ладану, монотонні голоси співаків – усе це вразило Анжеліку та змусило заціпаніти. Її пам'яті раптом почали виринати забуті обличчя, уривки подій. Спогади напливали, здавалося, із цього – теплого запашного повітря, що тремтіло від тисячі свічок, в мерехтінні яких ніби рухалися і ворушилися дерев'яні різблені скульптури, які щедро прикрашали нутрощі храму. Раптом їй на згадку прийшли слова про кльонів, які вивергалися пастором Нової Англії, преподобним отцем Петричем. Папська церква проповідує релігію розпутників та фанатиків – це саме від його руки загинув отець Даверн. Анжеліка підвела голову, щоб розгледіти єзуїтів, які стояли двома рядами на горі біля хорів. Як завжди в чорному, але з одягненими поверх білими стихарями, з нагоди урочистостей. Їх гладковиголені або бородаті обличчя були однаково холодні та безтурботні. Білі тверді коміри з округлими краями надавали їм подібність з іспанськими грандами – одному з яких, великому Ігнатію Лойоле, вони й повинні були своєю появою. Їхні збори здалися їй схожими на раду вовчої зграї, обережні та стримані, завжди й до всіх підозрілі та пов'язані якимось загальним статутом. Вони були не ворогами, а силою, і ця сила, можливо, могла приєднатися до них. Вона звернула увагу на руки молодого єзуїта, який тримав свій молитовник, на лівій руці не вистачало великого пальця, і ще два інші були відрізані на рівні першої фаланги. На іншій руці не вистачало вказівного пальця. Його гостра, коротка, темна борода, ретельно підстрижена, оздоблювала зовсім ще юне обличчя. Але він уже був лисий. Його природна лисина збільшувалася за рахунок слідів від рани, що покривала половину черепа. Придивившись, можна було помітити – що в нього було відрубано половину лівого вуха. Нині він служив урочисту месу в соборі Квебеку і, здавалося, не пам'ятав про ті тортури, які спотворили його. Він мав ніжне і безневинне обличчя. Анжеліка згадала його ім'я – отець Жорас. Анжеліка знову згадала про отця Деверна, з яким вона плавала на білій птасі, і який загинув від руки англійського пастора. У, мій друже, чому ви померли? Ви бачите, я в Квебеку, як ви й просили». Вона обхопила голову руками, намагаючись відновити в пам'яті вже забуті риси його обличчя та розгадати ту таємницю, яку вона читала в його очах. «Він кохав мене», – подумала вона. «Я впевнена, що він кохав мене». Анжеліка була настільки поглинута цим німим діалогом із примарою, що забула, де вона перебуває, і скільки минуло часу. Збоку здавалося, що вона повністю занурена в молитву, і та зосередженість, із якою вона вдавалася в медитації, вразила усіх присутніх у храмі. Всі погляди були прикуті до білявої потилиці цієї почесної пані, яка в такій приниженій позі розпростерлася перед віхтарем. Невже вона така побожна, прошепотіла пані Демеркувільна вухо сусідки пані Дюперен? «Ну, це занадто, запевняю вас. Я вже більше нічого не розумію. Після всього, що нам розповіли про цих людей, що вони безбожники, вороги церкви, що вони навіть не звели у себе в колонії хрест. Ох, моя Люба, кому ж вірити після цього?» Передзвін перервав роздуми Анжеліки і повернув її до дійсності. Вона обернулася, щоб знову подивитися на тих, серед кого їй доведеться прожити деякий час. Біля неї, відкинувши голову назад і схрестивши на грудях руки, стояв Жофрей. Які думки долали його, чи були його почуття подібні до тих, що відчувала вона. Він здавався задоволеним, але чи з тих причин, що й вона. Праворуч від неї Вільдавре, дуже схожий на побожного півня, бо він справді любив бувати у церкві та молитися, позаду знаходилися піксарет, Іще два індіанські вожді – Гуронів та Алгонкінів, а за ними химерне змішання строкатого натовпу. Тут було безліч індіанців та індіанок – одні на півголі, інші загорнуті в ковдри. Пліч у плічі з ними стояли елегантні панове – пані в корсетах, офіцери в парадних мундирах, трапери обросли бородою в одязі із замші. Багато францужинок носили селянські головні убори зі своїх рідних місць інші – білі чепці. Всюди були діти. Одні – світловолосі й світлоокі, інші – смагляві, з блискучими чорними очима індіанців. Праворуч стояла матінка-буржуа, оточена своїми доньками. Їхні бліді обличчя висловлювали щиру радість від того, що вони нарешті дісталися Квебеку. Вебеку. натовпі легко було розпізнати нових іммігрантів, які прибули в цей самий день за їхньою худорлявістю, Блідим кольором обличчя, почервонілими повіками і загальним жалюгідним і зацькованим виглядом, привезеним зі старого світу. Усе це пройде достатньо їм буде отримати кілька арпанів землі та почати полювати. Для цих новоприбувших людей сьогоднішня церемонія була одноразово початком і кінцем. Для тих, хто приїхали до Канади у пошуках кращого життя, старе королівство віддалялося подібно до важко навантаженого корабля, який відвозив їх минуле. Маргарита-буржуа підвела голову, зустрілася поглядом із Анжелікою і змовницьки посміхнулася їй. Востаннє вони бачилися у тадусаку. «Ну ось, бачте, все влаштувалося якнайкраще», – здавалося казала ця посмішка. Анжеліка посміхнулася її у відповідь і відчула загальну дружелюбність і теплоту оточуючих її людей. І лише одна жінка люто глянула в її бік. Вона стояла трохи позаду, праворуч, навколішки. Вся її напружена поза з різко випрямленою спиною виражала гнів і непохитність. Дуже висока, одягнена, наче в глибоку жалобу, але з пишністю відповідної найзнатнішій дамі. Її погляд, кинутий на Анжеліку, був подібний до гострої бритви. Потім вона відвернулася і підкреслено-зосереджено почала споглядати вітраж. Усім своїм виглядом вона хотіла показати, що не помічає оточуючих. На півтемрява базиліки висвітлювала гострі риси її блідого, як крейда обличчя. «Маска смерті», – подумала Анжеліка. Опущені вниз кути її вузького, яскраво нафарбованого рота, схожого на шрам, надавали виразу глибокої скорботи, її мертвенно-блідому обличчю. Її руки так сильно тремтіли, що здавалося, об'ємний молитовник ось-ось випаде з них. Одного погляду було досить анжеліти, щоб зрозуміти, що перед нею войовнича Сабіна де Кастельморжа. Анголон Анжеліка у Квебеку Частина перша Прибуття Розділ 13. Одну за іншою Анжеліка відстібала шпильки, якими був прикріплений перлинний пластрон до її блакитної сукні і складала у чашу зоніксу. Дзеркало в дерев'яній золоченій рамі відображало її обличчя, подібне до розквіту квітки ранкової зорі, на якій сяяли зелені очі, та близком своїм сперечалися з блиском алмазів у її руках. Але чому її відображення було хоч і сліпучим, але трохи затуманеним? Причиною цього, безперечно, була гаряча пара, що підіймалася з приготовленої для неї ванни. Вона спробувала протерти дзеркало, але це ні до чого не привело. З цього Анжеліка зробила висновок, що вона трохи п'яна. Але це було й не дивно після усіх подій сьогодення та після всього випитого. Лише глибоко за північ. Їй вдалося нарешті залишитися одній, і тепер вона навіть знаходила деяке розслаблююче задоволення у такому нудному занятті, як відкріплення шпильок. Ця чудова сукня її не зрадила. Вони з нею обидві дотримувалися того договору, який вкладає жінка та її вбрання, той секретний договір, який допомагає їм взаємодіяти у їхній красі. Тепер вона була щаслива, залишившись сама. За довгі роки її вільного життя вона відвикла від світського етикету. Їй здалося, що вона вже не зможе знову стати придворною дамою, оточеною слугами та лакеями. Принаймні, не так одразу. До того ж існувала проблема із квіткою лілії на її плечі, цим ганебним тавром, через яке вона могла довіритися лише найвідданішим служницям. Тим гірше вона воліла вколоти собі пальці шпильками, зате насолоджуватися якийсь час самотністю. Вона нарешті зняла пластрон, розстебнула корсаж, відкинувши їх подалі, зітхнула з полегшенням. Потім вона розпустила волосся. Дзеркало, вкрите, як і раніше хмарою пари, відображало її. Вона стояла в найтоншій прозорій білизні, крізь яку просвічувала білизна її шкіри і двома темнішими плямами позначилися кінчики грудей. Над зеркалом висіло величезне розп'яття зі срібла та слонової кістки. У будинку Вільдавре розп'яття було всюди, але вони були так майстерно виконані, що здавалися прикрасами, а не предметами культу. Знявши сорочку, Анжеліка залишилася оголеною. Вона підібрала волосся стрічкою і наблизилася до ванни. І ще раз зітхнувши, вона вступила у теплу воду. Денна втома зникла. Її охопило блаженство. Всі думки пішли. І спершись головою на край ванни вона поринула в мрії. Вона була у Квебеку. І для неї це звучало майже так само урочисто, як тоді, коли вона усвідомила, що вона була у Версалі. Важливо було оцінити, який шлях їй довелося здолати, щоби зараз святкувати цю перемогу. Вона була у Квебеку, і після життя повного блукань він здався їй гаванню, сповненою чудес. Вона була у місті, у місті французької провінції, з його будинками, церквами, садами, лавками. Вона була тут, у ванній, наповненій гарячою водою, а навколо неї мовчання тихої ночі. Вони змогли потрапити до будинку Маркіза де Віль Давре ще до темряви, що було майже так само важко як і сама висадка у Квебеку. Яким дивом їм вдалося врешті-решт закінчити всю цю церемонію привітань і вирушити до будинку Маркіза, яким він так пишався. Але він зовсім маленький, вигукнула Анжеліка, побачивши будинок. Але він чарівний, заперечив Маркіз. І з цим не можна було не погодитися. Незважаючи на свої скромні розміри, будинок був затишним та привітним. Маркіс сказав Анжеліці, що вона зіпсована спогадами про королівські замки. Для Квебеку цей будинок був досить просторим. Він був двоповерховим. До нього примикав широкий двір зі службами, критим гумном, дров'яним сараєм, прибудовами. І давре заявив, що незабаром він придбає сусіднє поле, щоб збудувати там стайні ферму, триматиме худобу та вирощуватиме овочі. Війшовши до хати, вони опинилися у великій низькій кімнаті, в глибині якої привітно горів комен. А посередині стояв стіл, покритий білою дамаською скатертиною і обставлений срібним посудом. «Я привіз більшість своїх меблів із Франції», – заявив Вільдавре. Як він і попереджав, служниця чекала на них. Стоячи біля столу, застигла, як дерев'яна статуя, і сама здавалася частиною декору. Це була висока, повна жінка зі спокійним обличчям, з боязким поглядом з-під бретонського Чепця. Вона притискала до грудей, як дитину, свою знамениту фаянсову гусятницю, над якою височила золотиста скоринка паштету з дичини. «Моя Люба, ти неповторна!» – вигукнув Маркіс, цілуючи її в обидві щоки. «Ох, більше того, ти фея, я завжди це казав» вре хотів повести Анжеліку на другий поверх, щоб показати їй розташування кімнат. Але Анжеліка, дивлячись навкруги, запитувала себе, яким чином вони зможуть тут всі поміститися. Вона хотіла зачекати на прихід чоловіка, щоб вирішити це питання. Слуги та люди, що їх супроводжували, починали збиратися біля порога. Конюхи, метрдотель та його помічники, які несли кошики з посудом та білизною, Потім доньки короля й деякі музиканти, флейтисти та барабанщики, які втомилися цілий день дмухати у свої інструменти або стукати своїми паличками. Ці люди хотіли випити щось, тому що увесь день вони провели за роботою. Тим часом сталося саме те, що Анжеліка передбачала. Служниця Маркіза, дізнавшись, що її господар не збирається залишатися в будинку, і що він не тільки покине його, а й надасть у розпорядження цій чужій жінці, до якої він, здавалося, живить непомірну пристрасть, зібралася йти, несучи з дому свою гідність і свою гусятницю. Їй було нестерпно бачити, як її господар збирається залишити Анжеліці цей будинок, так дбайливо приготований нею, його відданою служницею для нього, а сам перебирається у якусь халупу до нижнього міста навіть не запропонувавши їй супроводжувати його, після того, як вона так довго його чекала. Вільдавре вибухнув обуренням. Ти що, приймаєш себе за королеву Франції? Подивіться на цю нахабницю. Ці слуги з колонії не мають сорому. Ох, якби ти була по інший бік океану у Старому світі, ти б не посміла так поводитися, негідниця. Ти скуштуєш палець. Несамовито він відважив їй кілька чутливих ударів тростиною Служниця зігнулась від ударів, проте пішла, несучи своє куховарство «Що ж ми їстимемо сьогодні увечері?» – зітхав Маркіз, Але метр до телі з Голзбору повідомив, що він готовий приготувати йому все, що вони забажають І разом із Флоримоном вони вирушили на кухню Флоримон навчився готувати, коли служив на кораблі Продовжували вносити скрині, вузли, кофри. Натовп усе зростав. Люди стовпилися біля дверей, бажаючи швидше знайти притулок, тому що і з кожною годиною ставало холодніше. Велика кухонна зала вже не могла вмістити всіх. У цей час хтось повідомив, що маєток, високі труби і частина білого фасаду, якого віднілися неподалік, були тим самим житлом, яке губернатор Фронтенак, Віддав у розпорядження пана Депейрака, його родини та усіх його людей, і який, мабуть, був дуже просторим та зручним. Люди екіпажу вже перенесли туди частину їхнього майна. Було віддано наказ, і люди, які зібралися біля будинку Маркіза, поспішили вирушити у зазначеному напрямку. У цей час прибулі дві жінки з братства святого сімейства, готові дати притулок для доньок короля. Анжеліка відправила дівчата з ними. Несподівано з'явився Ан-Франсуа де Кастель-Моржа і почав увіччя й голосити. «Пані, пані, вибачте мені, те, що сталося, жахливо. Так, так, я вам прощаю, я вам все прощаю», – повторювала Анжеліка, відчуваючи, що Денна втома валить її з ніг. У цей час Вільдавре повів їй показати свій дім. Він демонстрував Анжеліці своє житло так, ніби збирався його продати. І ще, моя Люба, я хочу вам повідомити те, що ви не знаєте. Ви чули про той маєток, який фронтенак приготував для пані де Модрібур. Це той самий замок де Монтіньї, який вам сьогодні запропонували. Ви ж не збираєтеся уселитися там, де колись жила вона. Нарешті він залишив її, сказавши, що про нього не варто турбуватися. Він зможе влаштуватися у нижньому місці». Ближче надвечір, після відходу Вільдавре, з'явився товстий хлопчак років 12 передати їм новини про кота. Він повідомив, що кіт почувається добре і, здається, потоваришував із куховаркою з харчівні «Корабель Франції», де він отримує все, що йому потрібно. Хлопчика супроводжували двоє слуг, що принесли горщики та кастрюлі, у яких були рагу та бланманже, овочевий суп, булочки – все це подарунок від господині. Чи могли вони мріяти про таку люб'язність? Хлопчик повідомив, що він син пані Гонфарель, і що йому дев'ять років. Він виглядав справжнім силачем. Анжеліка хотіла зробити йому маленький подарунок, але він відмовився. Тоді вона поцілувала його в круглі щоки і попросила передати його матінці, що вона завтра прийде відвідати її, як тільки зможе. Подякувати і забрати кота. І ось нарешті Анжеліка залишилася сама з Йолантою. Діти спали в кімнаті на першому поверсі позаду кухні. Близькість вогнища робила цю кімнату найтеплішою. У будинку стояв ніжний приємний запах, оскільки меблі були начищені воском, який містив пахощі. Всюди стояли й висіли численні витончені дрібнички, блищали сріблом розп'яття. Яке щастя було перебувати у цьому затишному, охайному будинку в столиці Нової Франції, колишньої для них ще недавно недоступної ворожої фортеці. Раптом її думки затьмарилися, у пам'яті з'явилися слова, почуті нещодавно. Питання, на які вона не могла відповісти, кружляли перед нею, як зграя чорних птахів. Відсутність отця Доржеваля, загадковість. Безумство пані де Кастель Моржа, безглуздо, і ким міг бути чоловік, який сховався в натовпі, який кинув фразу, побачивши Жофрея де Пейрака із прапором. Послухайте, на середземному морі його срібний щит був на червоному тлі. Людина, яка безперечно знала, що Жофрей – царескатор, і що він був на галерах короля. Анголон. Анжеліка у Квебеку. Частина перша. Прибуття. Розділ чотирнадцятий. Анжеліка знову розплющила очі. Якесь перечуття пригнічувало її. Вода у ванній кімнаті була все ще теплою. Вона зрозуміла, що, мабуть, заснула. Одна свічка згасла, інші догоряли. Анжеліка знову побачила в дзеркалі, що висіло над нею своє відображення. Чому Жофрея досі не було? Тієї короткої миті, на яку вона заснула, було достатньо, щоб змінити її ставлення до навколишнього оточення. Тиша здалася їй сповненою тривоги. Зовній баштовий годинник пробив три удари. То був голос сплячого міста, міста пастки. Вона ледве дихала. Їй не хотілося, щоб страх проникав у неї. Де був Жофрей? Де були його солдати? Люди його екіпажу, його іспанці, офіцери. Вона уявляла найгірше. Вона починала побоюватися, що той захоплений прийом, який їм надали, був лише міражем, жахливою комедією, призначеною приспати їхню пильність. Їй здалося, що істина проступає над дзеркалі літерами, які горіли, бо вони його заарештували. Жива уява Анжеліки малювала їй цей момент – коли він входить до замку Святого Людовіка, і його відразу оточують люди зі шпагами в руках. Пане Депейраку, у нас наказ заарештувати вас ім'ям короля. Все починається спочатку. І коли вона почула якийсь шум унизу, у темному і сплячому будинку, вона не сумнівалася, що все знову буде як тоді, коли нещасний Коасі Бастогнав і кликав її. «Пані, пані, вони забрали мою шаблю!» Бо вона схопилася, розхлюпуючи воду, і, накинувши простирадло, кинулася із ванної кімнати до сходів. Крик заумер у її горлі. Внизу біля сходів стояла людина. Чоловік одягнений у чорне. То був же Фрейдепирак. Він був одягнений у все чорне. Підвівши голову, він дивився на Анжеліку. Він був одягнений у широкий плащ із короткими рукавами, з високопіднятим коміром із ведмежого хутра. Анжеліка, спершись на перила, заумерши, дивилася на нього як на привида, а Жофрей, зачарований її появою, але здивований трагічним виразом її обличчя, сподивом підняв брови. Вона стояла напівгола з розпущеним волоссям, з неї струмками стікала вода. Вона була чарівна. Побачивши чудову усмішку на оберненому до неї обличчі, Анжеліка не могла в це повірити. Напівголоса вона сказала – «Отже, вам вдалося від них вислизнути?» «Вислизнути? Що сталося? Я чекала на вас так довго. Я заснула і... і ви ще не оговталися, моя Люба, як мені здається. Я ж попереджав вас про велику раду в замку святого Людовіка. Справді, мені справді, зрештою вдалося звідти вислизнути. Усе це тривало так довго, але все закінчилося якнайкраще». Зітхання полегшення вирвалося в Анжеліки. Злетівши зі сході, вона кинулася в його обійми, повторюючи «Ой, як це все безглуздо! Боже, як це безглуздо!» Вона сховалася обличчям у складках його одягу і потерлася об нього щокою. «Нас знову починають відвідувати злі духи?» – жартівливо спитав Депирак. «Яка подія могла перетворити блискучу королеву Квебека на цю перелякану німфу? Я подумала, що вас заарештували. Що за дурниці?» Невже ви сьогодні не зрозуміли, що це не так просто? Я надійно захищений і маю вірних союзників. До того ж, вітер удачі дме у нашому напрямку. Ви маєте в це повірити? Це міг бути прийом. Ні, французи з Канади надто прямодушні для цього. Але ви мене дуже злякали, сказала вона. І особливо, коли я помітила вас, коли ви стояли біля сходів в усьому чорному, я хотів саме в такому вигляді бути присутнім на цих нічних зборах. Чому? Чорна людина, сказав Жофрей. Ви пам'ятаєте чорну людину, що стоїть позаду демонічної жінки – зведення матінки Магдалини? Я знав, що мене охоче визнавали за цю людину. Розмістивши своїх людей у маєтку, я переодягся і в такому вигляді подався на раду у супроводі моїх іспанців. Анжеліка була вражена. «Жофрею це так нерозумно», – сказала вона, хвилюючись. «Ми знаходимося в осиному гнізді. Будь-яке непорозуміння може обернутися проти нас. А ви розважаєтеся тим, що нагадуєте їм про передбачення, про яке, можливо, да хто й забув. Але інші добре пам'ятають і бояться. Це ще один привід для того, щоб побачити все у справжньому світлі. Мені хотілося спостерігати за їхньою реакцією, і я її побачив». Мене звинувачували в тому, що я і є ця людина у Чорному, так само, як і ви, жінка, демон. Щоб зруйнувати цей міф, я став перед ними як реальна жива людина. Але з іншого боку, я бачу, ви теж не боїтеся з'явитися, як гола жінка, яка виходить з води. Але ж я не з'явилася у такому вигляді на велику раду. Слава Богу, Анжеліко, кохання моє, ви надто серйозно ставитеся до життя. І ви знову стаєте тією чарівною маленькою каноницею, яку я колись відправив до лютих протестантів у Ларошет. Але повірте, після усіх талантів, які у вас виявилися, ця роль вам зовсім не личить. Він притис її до грудей і почав обсипати поцілунками, і саме це могло зараз найкраще розвіяти її тривогу. Вона підвела голову, щоб іще раз подивитися на нього і переконатися у його присутності. З її грудей вирвався крик. За його спиною в глибині зали вона побачила череп із двома маленькими блискучими очима і розтягнутий у глузливому оскалі рот. Пирак обернувся. – Доброго вечора, пане Маколе, вибачте за те, що потурбував ваш сон. – Нічого страшного, – проскрипів голос старого трапера. – Чого мені скаржитися на таке приємне видовище? Видовище справді було незвичайне. Граф Депейрак у чоботях і у тяжкому хутряному одязі стискав у своїх обіймах Анжеліку у костюмі Наяди. Старий Елуа витяг із сумки червоний ковпак і напнув його на свою оскарповану голову. Потім широко позіхнув і пробурмотів щось щодо ведмедя, якого він убив на королівській фермі, і через якого пан Лебашуа його переслідує, і ось чому він змушений тепер переховуватись у їхньому будинку. Я подумав, що у вас я буду в безпеці, як у вапасу. Ви вірно подумали. Але ж де ви спали? Запитала Анжеліка, закутуючись у простирадло, яке зісковзувало з неї. На складаному ліжку, ліжку в жебраках, як кажуть у вас, там є трохи соломи та покривало, якщо це вам не завадить, пані. І він пішов влаштовуватися на ніч ліг. З льоху долинуло мекання кози. Жодних сумнівів, вони були у Канаді. Обійнявши Анжеліку, грав Депейрак повільно повів її по сходах. Вони зупинилися, затамувавши подих. Праворуч від них відчинилася кімната, де знаходилося величезне розкішне ложе, уже згадане вільдавре. Воно було справді королівським і займало увесь простір від стіни до стіни. «Наш маркіз незрівняний господар», – сказала Анжеліка. Але вони не одразу війшли до кімнати, а зупинилися біля високого вікна, що знаходилося в центрі сходового майданчика, по обидва боки якого стояли одна проти одної дві банкетки. Залучені місячним світлом, що струменіло через квадратики вікна, вони сіли поруч. І Жофрей, відкинувши поли свого плаща, накрив ним плечі Анжеліки і притис її до себе. «Що за одяг?» – спитала Анжеліка. Канина щільна, але не така груба. Це подарунок одного купця із цього міста. Він мені знадобився для сьогоднішнього перевдягання. Я сподіваюся, що він увійде в моду у тутешніх краях, а можливо і в Парижі. Це одяг селянина, але дуже зручний для побачень із красунями крижаної ночі. Обійнявшись, вони милувалися місячним краєвидом. З другого боку вулиці можна було розглянути дерева фруктового саду. У нічній темряві вимальовувалися незрозумілі контури найближчих будинків. Але вдалині виднівся чіткий силует дзвіниці собору. Місяць, що вийшов за хмар, саяв позаду собору. І в його мережевному світлі були видні перила й колонада вежі. І високий хрест, що ніс далеко в нічне небо, маленький флюгар, прикріплений на його кінці. На тлі каламутно-молочних хмар він здавався малюнком тушю, виконаним гігантським пером. Навколо нього виднілися вежі та дзвіниці семінарії, монастир Урсулінок, єзуїцька церква та інші маленькі церкви. Жофрей говорив напівголосно. Він згадував про події сьогоднішнього дня, які, слава Богу, закінчилися для них так вдало. Я визнаю, що маю деяку слабкість по відношенню до таких шалених і зухвалих жінок які йдуть до кінця в тому, що вони задумали. Віддана своєму духовнику оцю доржевалю, вона, незважаючи на його втечу, продовжувала здійснювати його план. Ну і, крім того, це жінка з Аквітанії. А ми, конців можемо одне одного зрозуміти та пробачити. Я вважаю, що ви надто легковажно сприймаєте вчинок, який міг спричинити загибель Голдсборо, заперечила Анжеліка. Уявіть, що було б, Якби снаряд потрапив у ціль, цей чудовий корабель потонув би, а разом із ним усі багатства та зброя, що були на борту, і, можливо, були б людські жертви. Життя рідко робить нам стільки зла, скільки могло б. Щодо мене, то коли небезпека минула, я не лякаюся того, що могло б статися, а тішуся, що все так добре скінчилося. Мені здається, ви сьогодні випили дуже багато французького вина. – сказала Анжеліка. – Але хто ж виграв зрештою? Голдсборо, який раніше гойдається на якорі біля підніжжя скелі Рок, тоді як будинок Кастель Моржа дуже пошкоджений. І він додав, що Фронтенак був змушений помістити сімейство Кастель Моржа у крилі замку Святого Людовіка. Увесь цей час він тримав Анжеліку в своїх обіймах і час від часу цілував її в чоло або в скроню так, ніби її обличчя б непереборно притягувало його. Вона здогадалася, зрештою, що він говорив так безтурботно, щоб заспокоїти її, щоб передати їй свою впевненість, оскільки насправді безперечно він не був так радісно налаштований. «Жуфрею», – покірно сказала вона, – «я зізнаюся, що піддалася паніці. Переді мною раптом виросли всі перешкоди, які можуть постати на нашому шляху». Мені раптом здалося, що в цьому будинку є схожість із тим, куди нас помістили, коли ми повинні були бути на весіллі короля. Ви пам'ятаєте? Був суцільний тріумф, але король скористався цією веселістю і метушнею, щоб заарештувати вас. Забудьте ж ваші спогади про минуле, Люба. Часи змінилися. Ніщо не повторюється точно, як це було раніше, оскільки життя – це рух. Нині король не той юний монарх, турбований перед передусім тим, щоб зменшити вплив принців, які разом із фронтою загрожували його трону. Тепер його могутність безсумнівна. Жоден сильний васал не зможе стати королем у своїй провінції, а саме в цьому він підозрював мене в ті часи, тепер інші часи. Король став іншим. А ви тепер інша жінка. І ви сьогодні довели це із яким блиском. Я сьогодні дивився на вас. І мені здавалося, що ту, яка наближається до мене, я зовсім добре не знаю. Як мені пояснити вам, що я відчув, побачивши, що ви притягуєте усі захоплені погляди? Я бачив вас у всіх ваших обличчях, сліпучу у Версалі, впевнену в собі і безстрашну перед ірокезами, непохитну перед амбруазіною демоном. Усе це не обіцяє мені спокійного життя, але я люблю ризик та новизну». Це так, ви дуже любите ризик. Я маю рацію, коли хвилююся за вас. Пам'ятаєте, коли ви поїхали на побачення із цим варанжем у бухту подяки, повіривши лише записці, підписані фронтинаком? Ви поїхали туди зовсім один, і він чекав вас там, щоб убити. Я, мабуть, перечував, що Янгол рятівник зустрінеться мені на шляху. Все, що задумується довкола нас, не завжди нам зрозуміле – «Без вас я був би мертвим, але ви прийшли і ви вбили його». Анжеліка здригнулася. «Що задумувала ця людина? Він залишив у мене дивне враження. Як дух він розчинився у вашому житті, злий дух і зведінь. Я впевнена, що він був одним зі спільників Амбруазіни, одним із тих, хто чекав її і знав, що вона собою уявляє. Вона мертва, ви перемогли її, вона не зможе нам зашкодити». Він підняв руку до вікна, ніби роблячи заклинання, але при цьому він усміхався. Анголон Анжеліка у Квебеку Частина перша. Прибуття Розділ 15 Біля підніжжя руку святий Лаврентій ніс свої води в море, огинаючи миси, острови та бухти. У цей час вже кілька індіанських каное прокреслили поверхню річки, подібно до чорних комах. Йому вдалося розсіяти її тривоги та сумніви та повернути їй почуття впевненості. «Ми вже пішли надто далеко, щоб вони могли нас наздогнати», знову сказав Пейрак. «Хіба ви цього не відчуваєте?» «А злопам'ятність отця Доржеваля!» «Коли я побачила когось у чорному біля сходів, я вирішила, що це він. Жофрей де Пейрак вибухнув сміхом. Що за ідея? Я погано уявляю єзуїта, навіть того, що міг би прийти до жінки серед ночі. Він міг вирішити вигнати з мене злих духів. У вас надто багато уява, люба моя, і трохи помовчавши, додав: "Не бійтеся його, він більше не прийде". "Де він?" прошепотіла Анжеліка. "Він покинув місто, так кажуть". Але він був у ньому за кілька днів до нашого приїзду, а тепер його нема. Анжеліка згадала, що Жофрей сприйняв новину про відсутність отця Доржеваля з подивом. Але так, ніби він це передбачав. Вона питала себе, що він задумав такого, чого вона не знала, у що він її не посвячував. Він мав таємного шпигуна у Квебеку. Він її якось піддражнив із цього приводу. Я ж не сказав, що це чоловік. А як він повернеться? Він не повернеться. Може він помер? Ні, він не помер. Він стиснув її у своїх обіймах, його рука пестила її плечі. Вона відчула, як вишивка його камзола дряпає її оголену шкіру, і це пробудило в ній таємну хтивість. Чому він ховається? Чому він відмовляється зустрітися із нами відкрито? Я хочу знати. Жофрей де Пейрак сказав, яке це має значення? Вона бачила його усмішку і відчувала його бажання. Тим гірше, пані, ви не дізнаєтесь про таємницю зелених свічок. Його очі весело блищали, і Анжеліка розгнівалася. Ні, все це не так просто, мені було надто страшно. Коли ж, кохання моє, щойно? Я вже казав, вам не личить страх. Минулого року ми ледь не померли з голоду, якби і рокези не встигли вчасно. Але ж вони прийшли, я їх покликав. Анжеліка вивільнилася з його обіймів, і ви про це мені не сказали? Я не знав, чи зможуть вони відповісти на цей поклик, а іноді марні очікування забирають останні сили. Ви мене погано знаєте. Здійснюється лише те, що тримається в таємниці. Стискаючи одне одного в обіймах, вони розтягували цю солодку сварку, супроводжуючи її ласками, довгими поцілунками – Фрази починалися і обривалися на півслові, поступаючись місцем мовчанню, тоді як їхні губи продовжували пізнавати одне одного і відповідати одне одному. Місто лежало біля їхніх ніг, вузьке й затиснуте з усіх боків, як острів посеред океану лісів. І в цей час кольори олова, свинцю, срібла стали синюватими, Ледь помітні цівки диму повільно піднімалися вгору, змішуючись із ранковим туманом. Побоюючись, пожежі більше, ніж холоду, жителі Квебеку вважали за краще гасити вогонь у вогнищах перш ніж лягати спати. Деякі мешканці цього міста знали їхнє минуле. Одні пам'ятали про пані Дюплесібельєр, Бельєр, інші – про Рескатора або знатного Тулуцького сеньора. Але у всіх цих сплячих людей – були й власні секрети, власні страхи та спогади. І перебуваючи серед них, Жофрей де Пейрак та Анжеліка могли нарешті відпочити і під покровом ночі повернутися до іншого призначення долі – бути чоловіком та жінкою, котрі кохають одне одного. Все було забуто. Вони перестали бути вигнанцями, щоб стати обраними того королівства без імені, завоювання якого залежало лише від їхніх закоханих сердець і тремтіння їхніх переплетених тіл. Пальці Жофрея поринули у волосся Анжеліки, ковзали її гладкою шкірою, пестили її ніжні форми. «Ви зовсім інша жінка у своїй красі, у своїй силі», сказав він їй зовсім тихо. «І та сама, бо ми завжди залишаємося тими, якими ми є, але ваша душа блукала, подібно до зірок, по небезпечних і темних місцях». І, подібно до зірок, була ще більш сліпучого сяйва, промені якого йдуть за межі видимих кордонів. Та сама. Але вийшла з чистих вод, оновлена, подібно до Афродіти, народженої з перламутру мушлі та дихання весни. Ви назавжди залишитеся поетом із Лангедока, і я завжди оспівуватиму даму моїх мрій. А ви слухаєте мене, дивлячись так, Наче будете у мені нетерпляче і пристрасне бажання боротися з драконом. Це від того, що ваші слова приводять мене до стану блаженства. О, але й у вас цілком достатньо поетичного натхнення, пані. Який чудовий образ, а ваше божественне тіло. Анжеліка сміялася під його поцілунками. Ви непоправний розпутник. Ви добре знаєте, що ви з ним зробили. Шофрей де пира кузяв у руки – це прекрасне чисте обличчя – яке ніби світилося від щастя, ніжності та любові до нього, він прошепотів, демони зникли у складках ночі».